Nem fél a sötétben Nem tart az oroszlántól Nem ijed meg az árnyékától Eljátszva az úrcska színjátékot Nem meg. Én csak boltba járok, sajnos kocsmában már nem Nem Visszaszámolok Száz 98. Elég És mire gondol, hogy ki lehet az? Stimmel Fiala Kejfej civilrádió Civil Rádió 9800 És interneten Jó reggelt, ma a 2019, május 30 a csütörtök van, és három perc elmúlott reggel 7 óra, ez a Kejfej minden. Amit azaz napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és a János műsora. Borult ég alatt van, ahol esik, van, ahol nem, de ahol nem esik, ott is eset egész éjjel. Nyakunkon a medárd, és aztán a beláthatatlan özönvíz, vagy a nagyon is belátható özönvíz, 10-12 fok van, ennek a duplája nem lesz meg, de a másfél szerese, igen. 06148 és egy. ez a két elérhetőségem ebben a 14 éven a nem, és felette is igen korlátozott mértékben ajánlott műsorban. 418 után Lázár János, 8 óra után... Gyorgyevics, Benedek, fél kilenc után, Wintermontel, Zsolt és kilenc óra környékén Ugi Attila lesznek a vendégeim. Egy Facebook ismerősöm írja, hogy nagy valószínűséggel legalábbis az ő álláspontja vagy meglátása szerint Kotrocó Robertnek, az RTL Klub hírigazgatójának ma már nem kell felvenni a munkát, az követően hogy ő végignézte, én nem láttam az RTL Klub esti híradóját, amelyben egy kanyi hír nem volt az esti vízi balesetről. Az illetőt régóta ismerem, egy hücpe, hogy szokták mondani, de ebben egy tízes skálán tízesre van igaza én este az M1-re voltam tapadva, amely pontosan úgy járt el, ahogy ilyenkor el kell járni. Én azt gondolom, hogy a Kejfej Jancsi nem lehet részrehajló, vagy ha igen, akkor be kell, hogy vallja. Az, hogy sajnálom az apropót, az nem kifejezés, de tegnap az M1 úgy áll helyt, úgy állt helyt, ahogy legalábbis Facebook ismerőse szerint az RTL Klub nem tette. Mint ahogy a civil rádió híreiben is Emlékezetten szerint Egyáltalán nem szerepelt a hír szégyen és gyalázat elnézés kérek egy és egy Lázár János, Györgyevics Benedek Wintermantel Zsolt, Ugi Attila, Ők vannak a mai étlapom. Holnap Filipov Gábor Navracsis Tibor Karácsony, Gergely és Bácskai János lesznek. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, és legalábbis ami a közeljövőt illeti, ez egyre inkább itt van a nyakunkon. Hétfőn nem lesz élő lebonyolításuk egy Csia, hogy a jövő héten pénteken sem. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy kedden szerdán és csütörtökön lesznek műsorok, de fiala tervez... Mint ahogy alávaló módon reggel megnéztem, hogy szól-e a civil rádió, de a beidegződéseim rosszak voltak, vagy ha jók is voltak, a valóság azt mutatta, hogy szól. Ha meg akarnak szólalni benne 061489 099, 0999 valamint 063677161. Hát ez a hajóban eset ami este 10 órakor történt, nem is tudok mondani, én régen hajóztam, a szaküvetet végeztem, utána azt lődként dolgoztam is. Sokan, a Facebookon vagyok egy pár ilyen csoportban, és már előtte is volt erről szó, hogy nincs nagyon szabályozva ez a hajózás és éjszaka ilyen körülmények között ez, ez előre ezt, jó, én ezzel -e óvattal -e. szeretnék lenni, ha tegnap telefonált volna, akkor megköszöntem volna a telefonját. Ma a tudálékosnak, fontoskodónak és majdnem, hogy haládgyalázónak tartom, miközben tudom, hogy a Kejfejancsi törzshallgatója ma ilyen telefonnal legfejebb akkor jöhetett volna elő, hogyha olyan átfogó tanulmányt és helyszíni tudósítást végez, mint amilyet az Index állított össze. Annak hiányában innen ma sajnos kotródnia kellett. All went wrong when well, we did it. That's what's we're telling The song's thing called Smoke on the Waters. Mm -hmm. 06148909999 és 0636771161, itt az íg egy a világán, mindenki megkapja a magáét. Jogorvoslatért a jó istenhez. az NMHH-hoz és megfelelő szervekhez lehet fordulni, nem feltétlenül ebben a sorrendben. Lázár János, Györgyavis Benedek, Wintermantel Zsolt és Ugi Attila a mai étlapon, valamint önök, ha gondolják, 0614890999, valamint 0636771612 perc múlva lesz. 418 ma, 2019 május 30-án csütörtökön, amikor semmiképpen se hagyják otthon az esőkabátot, a gumicsizmát, az esernyőt annak függvényében persze, hogy elhagyják-e otthonukat vagy sem, és Budapesten élnek. Akik Moszkvában élnek, azoknak most más problémáik vannak. Jövő héten a minden igazi gondjaim már nem lesznek. Írok neki egy üveget, hogy ha -hó. ha hó. egy, ha 2, kettő, aztán az ember a hagyja. Ha hó. Jó, írok egy újjat, jó, jó reggelt. Alá is írva. Elküldtem. Azt írja elküldve. 7 óra 17. Jó reggelt. tegnap akartam telefonálni, de aztán kiderült, hogy ugye nem volt élő az adás. Két dolog, ami tegnap egy kicsit felhúzott, és kapcsolódik a... ez most nem lesz alkalmas. Igen. Lehet? Jó. I need this. Telefonos kisasszony és Lezler János képviselő, többször, többszörös kormánybiztos és apa van a vonalban. Több dologban vagy kormánybiztos, mint, a hány apa, mint amennyire apa vagy? Több dolog Köszön itt Több foglalkozom igen. most, igen, jó igen. reggelt kívánok mindenkinek. Um, Sajnos, összekössem a kellemest a hasznossal, és az apropót nem győzem eléggé sajnálni, Tegnap, annak érdekében, hogy a mai beszélgetésünkhöz tapasztalatot merítsek, elmentem helyre, ahol rendkívüli közgyűlés volt. A rendkívüli közgyűlés valamikor körülbelül talán fél egykor szakadt meg, amikor zárt ülést rendeltek el. Márk Izai Péter mondta, hogy ezt összekötik az ebédszünettel, nagyjából fél kettőkor folytatják. És ekkor eléggé elé, el nem módon fogtam magam, és hazaindultam. Itthon... Tiszteletre méltó az alaposság. Én azt gondolom, hogy ez a minimum, de ezt még lehet fokozni. Itthon elolvastam aztán, amit erről a promenád írt, és hát meg kell mondanom őszintén, hogy nem nagyon ismertem minden vonatkozásában rá arra, amit én ott tapasztaltam. És amiről akartam még beszélni, hogy a nagyon sokat szidott, és méltán szidott M1-es csatorna este, amikor a hajószerencsétlenségről beszámolt, talán a helyzetéből adódóan, talán a felkészültségéből adódóan, talán a technikai lehetőségeiből adódóan, talán mindebből összesen, Hát Kenterbe verte az összes olyan csatornát, amelyek egyébként nem feltétlen ilyen szituációban, de rendkívüli helyzetekben elszoktak járni, így aztán az ember nem nézett mást egészen elkerekedett szemmel és szörnyülködve, mint az M1-et, és így kerül egymás mellé sajátságosan, némileg igazságtalanul, némileg igazságosan a promenád és az m 1 Mindenek előtt, ha megengeded egyetlen mondattal a szaladba vágnak, hogy azért a szögzítelünk áll, hogy szörnyű tragédia történt, és az áldozatoknak és a hozzátátozóknak együttérzésünket kell kifejezni Igen. mindannyiunknak, akik ma reggel bárhol megszólalunk. Ez így Téldá igaz. Téldáltal is megdöbbentő tragédia, ami történt. Te is azt nézted otthon? Igen, amikor hazaértem Budapestre, akkor éjszaka még azt néztem, és a rendőröknek, katasztrófavédőknek a hősies küzdelmét, ami nem egyszerű egy áradó folyóval. Igen, ami a vizet illeti, ugye hazafelé jövett, egy kamion baleset volt, de hódmezővásárhelynek is kiutott. Ott most milyen állapotokon? Nagy eső volt az éjszaka, és még lesz is mostanában ilyen első záporos május van, meg június lesz a jövő héten is hasonló esők lesznek. Számtalan <kül> téma van, és ezek összefüggése részint hódmezővásárhely, de leginkább a te személyed, e, aki összeköti ezeket, Kezdjük a tegnapi hírrel, ami ugye azzal volt kapcsolatos, hogy Magyarország mezőhegyes építészeti tervezési szolgáltatások. Vannak szerkesztőségek, amelyek professzionális módon arra vannak ráállva, hogy a közbeszerzési értesítőt olvassák, Igen. és így okay. aztán olvashatták, hogy ebben a 247563 kötőjel 2019-es ajánlattevésben a közbeszerzés ismertetése mellett, amely 800 millió forintra vonatkozik, mi minden szerepel, ez egyébként a népszava volt, és itt egyébként között most előttem egyébként maga az eredeti, tehát maga a közbeszerzés értesítőből kimásolt papír van, koncepció, engedélyezés és kivitelezési terv, lovarda, lelátóval, vippáholyjal, falmászási lehetőség, fitness, de van ebben golf, 18 szakaszból álló rendszer kialakítás, a humok uh, Én először arra, arra gondoltam, hogy azért nem mondom, hogy kettős mérce van, mert nincs kettős mérce, de én amikor ezt elolvastam, akkor arra gondoltam, hogy ha bár uh, ami ennek a mezőhegyesi mélesbirtóknak az átalakításával kapcsolatos, abban ilyen szempontok nem szerepeltek eredetileg, amikor a kormány ezt tette a megvételét, de végül is a turisztikai szempontokban mi minden fér bele, úgyhogy akkor, amikor te ezzel szembesültél a népszava által olyan emberként, aki ennek a területnek ráadásul a felügyelője, vagy irányítója, vagy mi a megfelelő kifejezés? Igen. Tulajdonosi joggyakorló vagyok az állapot. Tulajdonosi joggyakorlója vagy. Akkor mit gondoltál? Nem tudom elmagyarázni, és nem tud, nincs rá idő, hogy <kül> megmutassam ennek a cégnek az életét, de mindenkit nagyon szívesen látok egyébként ott egyesen ezért nem tudok objektív képet adni arról, hogy milyen tervek, elképzelések vannak. A lényeg az, hogy majdnem fölropottam a mérektől, mert nagyon sokat dolgozunk azon, hogy ezt a céget talpra állítsuk, és nagyon sokat dolgozom azon, hogy mint állami vagyon, egyedüli földbirtoka a magyar államnak, mert a magyar államnak saját maga által üzemeltetve 10.000 hektáros földbirtoka nincsen, minden állami földbérbe van adva, vagy a nemzeti parkoknak van odaadva, de ott, ahol Ilyen típusú gazdálkodást folytatna a magyar állam, nincs másik birtoka. Ez 10.000 hektár egyben, ez Magyarország egyik legnagyobb <kül> földbirtoka, és mindenképpen a legszebb. Minden eszközzel arra törekszem, hogy ez egy teljesen átlátható, teljesen tisztességesen és teljesen transzparens módon irányított vállalkozás legyen, puritán rendezőelvek alapján. Kétségtelen tény, hogy ebben a vállalkozásban nem csak a 10.000 hektár, 8.500 hektár szántó, 1.500 hektár erdő, nem csak növénytermesztés, állattenyésztés, lótenyésztés van, hanem van egy Leropan szállodája a cégnek, közepén, <coughs> mindig is volt, ez a nonius Szálló, talán a hazatok közül néhányan ismerik, és nagy vita van arról, hogy hogyan lehet fölújítani Kelet-Magyarországon, milyen szempontoknak megfelel kell turizmus szervezni, van -e erre kapacitás, érdeklődés, lehetetlen vállalkozás, vagy mit lehet ezzel csinálni egyáltalán? Ezek a viták nincsenek lezárva, és a menedzsment elkövetett egy hibát, egy téves koncepció alapján kiállt egy javaslattal, annélkül, hogy ezt az igazgatósággal vagy a tulajdonossal jóvá hagyatta volna. Ez részben a vezetési hiba, részben pedig koncepcionális hiba is, mert először ennek a gazdaságnak az üzemszerű tevékenységét kell rendbe tenni, és konzervatív módon kell vezetni, csak olyan dologba lehet beruházni, ami megtérül, csak olyan dologra lehet investálni, aminek a megtérülése 8 tíz éven belül biztosítható. Én ezeket a célokat próbálom érvényesíteni, de nyilvánvaló, <kül> vannak emberek, akik nagyot mennek álmodni, ma kiózanító beszélgetések előtt állok A, a, a mostani beszélgetésünk után indulok mezőegyesre. Én ezt értem, de te korábban is nagy szervezeteket vezettél, akkor... Hát, amikor ezzel szembesülsz és azt mondod e, Magyarországon eléggé e, tehát az egy érthető mondat, mely szerint elgurult a menedzsment gyógyszer ennek személyi következményei lesznek, akkor vajon milyen mértékben gondolod át azt, hogy aki egy emelettel följebb áll, mint te, de lehet, hogy ül és lehetővé tette azt hogy az államtulajdonosi jogait te gyakoroljad, az azt mondja, hogy ebben egyébként, aki azt mondta, hogy elgurult a menedzsment gyógyszere, annak magának is olyan személyes felelőssége van, amivel kapcsolatban hát illene megnyilvánulnia, vagy valamit mondania. Én most nem a hóért akarok akasztani, hanem csak azt mondom, nem, jó, az hogy... Nem azt is lehet, természetesen én ezt vállalom, hogy nekem személyes felelősségem van, nem a menedzsment tagja vagyok, hanem tulajdonosi joggyakorló vagyok. Az, aki ismeri a cégvilágot pontosan tudja, hogy két, két világ. Természetesen magam is támogatom azt, hogy az ésszerűség határaim belül a régi műemléképületek felújítva legyenek, de számomra az a legfontosabb, hogy szarvasmarha telep a szakközépiskola teljes egészében fel legyen újítva. A menedzsmentnek a javaslatait ebben a mértékben támogatom és vállalom, illetve megszerzem hozzá a szükséges tőkemelést. Ezen kívül észszerűtlen, fölösleges, pénzpazarlók, beruházásokhoz tulajdonosként nem tudok hozzájárulni. Ebben áll az én felelősségem. De egy tulajdonos nem kötheti meg a menedzsment kezét, mert akkor minden döntést fölfelé nyomnak, ha hoznak 50 jó döntést, és hoznak 3 rossz döntést. És hogyha tulajdonosként a menedzsmentet túl szorosan fogod, és nem engedsz nekik mozgásteret, akkor minden döntés ráhullik, és minden felelősség ráhullik. Azért van management, menedzsment, hogy az ilyen kérdéseket eldöntse. Jó vagy rossz? Utolsó kérdés ezügyben végül is. Ez egy hiba volt, de ezt meg kell beszélni, mert ezt be is meg le kell a Nagyon mérges voltam, mert azért, azért küzdök, hogy ennek a cégnek a reputációját helyreállítsam, és azt, hogy az állam lehet jó gazdája az állami vagyonnak, azt megpróbáljam bebizonyítani, és megpróbáljam ezt úgy csinálni, hogy ez példaértékű legyen, mert valóban az a cégkítőzés, hogy, hogy 5 éven belül ez legyen Magyarország legjobb mezőgazdasági vállalkozása, 10 év múlva pedig Európában is vezető legyen. Ezzel elég sokat foglalkozom, hetente két-három napot, és ahhoz képest ez egy e, nagy hülyeség volt, és egy felesleges... Jó, de egy utolsó kérdés, e, túl nagyot mertek álmodni igen, egyáltalán, igen. vagy pedig nem ez a probléma, mert később álmodhatnának ekkorát is? Elmondom neked nagyon egyszerű, ha valaki elmegy Lipicára, ahol az ősi Lipicai Ménes van Szlovéniában, fiúmétől 15 kilométerre, akkor ezt látja. Van szálloda, van kaszinó, van golfpálya, van Ménes, minden felújítva, minden rendezve. De ez 15 év múlva lesz aktuális mezőegyesen, ha egyáltalán aktuális Kelet-Magyarországon? A... Nem, a, a, nem reális ma, mert ma az a realitás, hogy jól menjen a növénytermesztés, jól menjen az állattenyésztés, minden profitábilis legyen, és azt a hasznot, amit előállítunk, azt az ott élő közösség javára próbáljuk valahogy kamatoztatni. Ez a célkitűzés. Amiről ők gondolkodnak, az 15-20 évvel előttünk járt. Elmész Németországba, Angliába, látsz ilyen példákat, hogy magán és állami ménesek milyen fantasztikus kiegészítő szolgáltatásokkal várják még az érdeklődőket, és nem kérdés, hogy neked egy ilyen mezőgazdasági üzemnek kell lennie, amit egész Európában és egész Magyarországon reklámozni és bemutatni kell. De nem, nem ezzel kell kezdeni, azzal kell kezdeni, hogy a dolgot talpára állítsuk, ami azt jelenti, hogy az üzemszerű mezőgazdasági tevékenységet kell profi módon csinálni. Itt van előttem a statisztika, ami a megyei jogú városok eredményeit mutatja a... az, uniós választ... az uniós választások kapcsán, és itt van előttem az az interjú is, amely szintén promenádban készült veled. Ugye ez azt mutatja, ugye magában az interjúban megkülönböztett, megkülönböztetted a fideszes vezetésű nagyvárosokat és az ellenzéki vezetésű nagyvárosokat, Igen. bár az utóbbiból olyan nagyon sok nincs. Igen. E, és hogy ebben a kategóriában, És hogy a nem fideszes vezetésű nagyvárosok között húdmezővásárhely érte el a legjobb eredményt, már ami a fidesz szempontjait illeti. Hát 50 körül szerepeltünk, ami szerintem egy nagyon jó eredmény, hogyha egy politikai közösség vagy egy politikai párt elnézést képes 50%-ot hozni Európában, ezért mások nagyon sokat adnának. Mások 30-40%-kal lettek e, királyok itt az elmúlt hétvégén idézve, betéve is nagyon sikeresek. Az nagyon ritka dolog, hogy egy politikai közösség képes 40% fölötti teljesítményt elérni, az még ritkább, hogy 50% körül stabilizálja a pozícióját. Az elmúlt években a Fidesz láthatóan képes maga áll, mellé állítani a mindenkor választóknak talán a felét körülbelül. A másik fel pedig soha nem fog a szavazni, ez a tanulság. Fifty-fifty ugye van egy sajátságos matematikai művelet, amely matematikában elvégezhető emberekkel nem feltétlenül, de mostanában gyakran tesznek rá bátortalan kísérletet Igen. ugye az összes ellenzéki pártot összeadni, és ezt egybevetni a kormánypártok Igen. arányával és hogy ez mit mutat ki. Nos, ez konkrétan hely esetében, ha május 26-át veszük figyelembe, akkor azt mutatja, hogy hát a hátra nem is, de minden esetre ez nem feltétlenül annak a vezetésnek a, a a, a, a meghosszal, tehát nem feltétlenül annak a vezetésnek kedvez, ami most Igen. van, de nagyon közel van a döntetlen. 50-50, én ezt tudom neked mondani, az egyik része a városnak támogatja a Fideszt, a másik rész pedig nem támogatja a Fideszt, és majd októberben eldöntik, hogy kire a város vezetését. Azért én egy éve folyamatos, vagy jobban mondom el, lassan másfél éve folyamatos ostromnak vagyok itt kitéve a hódmezővásárhelyen, úgyhogy itt élek a városba. Nem nagyon számít a korábbi 20 éves teljesítményem, folyamatosan politikai támadásnak vagyok kitéve, és az általam választók előtti elnökként vezetett Fidesz is. Ehhez képest ezt az eredményt azt gondolom jónak könyvelhetem be, persze is vagyok elégedett, de ha azt nézem, hogy van olyan nagyváros, ami a Fidesz által támogatott, futtatott és iparilag gazdaságilag nagyon sikeres, és ott 50%-ot kapott a Fidesz, akkor a 48,5%-kal a mai hordmezővásárján nem kell szégyenkezni. És valóban most azt tudjuk kimondani, hogy a jelenlegi városvezetés leváltható hogy leváltják-e a jelenlegi városvezetést, és akarnak-e változást a hódmezővásárhelyek, azt majd eltettük októberben. Ugye hát a mostani városvezetésnek nagyon rövid idő jutott a polgármester <kül> halála miatt. Ez így van. Um, Tegnap ott húdmezővásárhelyen, azért, ha az ember röviden akar fogalmazni, a nekem is sikerül, azt lehetett érzékelni, hogy van az önkormányzat, vannak az emberek, vannak a pártok, és van Lázár János, aki egyébként mindenkinek a fogalmazásában egy önálló entitás. Azért azt nem tudom, hogy ez pozitívum vagy negatívum, de ezt kevés ember ért majd el. Rúlad úgy, úgy beszélnek, a... mint ez egy ez ilyen önálló egységről. Majd a város történet eldönti, hogy ez jó, vagy rosszolok, ezt nem tudom megmondani. Hát nézd, én bizonyos értemben, ami a személyemet illeti, akkor is, hogyha egy politikai közösséget azt meg is egy független karakter vagyok, és erre büszke is vagyok, ráadásul. <gül> Ugye a hodmézőségen az a probléma, hogy a város polgármestere, aki polgármesternek lett megválasztva, egy hadjáratot folytat, egy országos kampány része, ami a Fidesz leváltására irányul. Én elmondtam neki is, és elmondtam mindenkinek tavaly áprilisban és májusban, hogy ha... Tudunk normálisan együttműködni, akkor működjünk együtt, de ez a politikai hadművelet, amiben ő benne van, és ami szerint konfliktusokhoz vezet, ezt az együttműködést városi szinten, vagy konkrét ügyek kapcsán lényegében ellehetetleníti, vagy kizárja. Én azt gondolom, hogy a polgármesterséggel okosan kell bánni. Természetesen egy ellenzéki polgármester nyilván nem tesz le az ellenzéki meggyőződéséről, de nem hallott te sose a 13. kerületi polgármester hangját országos politikai vitákban, és a szegedi polgármester hangját is ritkán hallod, mert polgármesterként gondolkodik két választás között is. Ami Botka minden... Lászlót illeti, azért neki volt egy ilyen sajátságos felmerülés a habokból, csak Igen, nem sikerült de az, utóbbi nem siker... az utóbbi években Igen, nem sikerült. az az volna. egy is elég volt. Most visszatérve egyébként a tegnapi királt... De kiránd... azért, amit mondani akarok. Azt, azt akarom csak mondani, hogy önmagában az a helyzet, hogy egy városnak lett egy független polgármestere. És önmagában az, hogy a mi jelöltünket nem választották meg, az nem zárta volna még ki önmagában az együttműködést. Lehetett volna még együttműködni, csak abban mind a félnek engedni kellett volna, és ez nem jött össze, és ezért most háborús állapotok vannak. Azt kell, hogy mondjam, a saját magam lelkiismeretének megfelelően, hogy a tegnapi látogatásom nem ezt a tapasztalatot mutatta. Tehát én azt láttam, amit én láttam, abban Márkizai Péter, és mindazok, akik az önkormányzat részéről megnyilvánultak, ez egy rendkívüli közgyűlés volt, elsősorban zárszámadás, költségvetés volt, de ez is lehetőséget Igen. adott arra, hogy az emberebe betekintést nyerjen. Szóval, abban én, aki egyébként politikai ügyekben egyáltalán nem feltétlen értek mindig együtt, márkizai Péterrel független attól, hogy ez egyébként érdek kese vagy sem, tegnap ott volt, lényeglátó volt, és nem igen, annak érdekében, hogy az ember azt feltételezze, hogy ott országos szempontok befolyásolják, és ez természetesen konkrét dolgokhoz kell, hogy kössem, mert amikor a Fidesz frakció ugye ott, ez egy központi ellen volt, hogy van ugye, hodnőző versenynek egy költségvetése, abból elköltött x milliárd forintot, és maradt meglehetősen nagy mennyiségű pénz, és ennek a pénznek, ennek a milliárdos, és nem is egy-kettő elkezdődő számösszegnek az elköltésével kapcsolatban, ha heves vita nem is, de elég jelentős vita alakult ki, és ott valójában szakmai dolgokról volt szó, ott ugye a Fidesz azt vetette a személyre a polgármesternek, hogy nem volt elég aktív, a polgármester pedig azt mondta, hogy ezek a pénzek nem mindenre felhasználhatók, egy sor olyan dologra nem, amivel a Fidesz őt egyébként vádolja, hogy nem tette meg, egy sor adósságot kellett egyébként fizetnie, és az a 4 milliárd vagy valamivel több mint 4 milliárd, ami jelenleg eh, látszólag rendelkezésre áll, az eh, azokon a számlákon, amelyeken jelenleg eh, ez a pénz hever, az nem úgy hever, mint amit egyébként a helyi kórháznak, mert ugye ezt felemlegették, vagy ami adott esetben az útfelújításokat illeti, az útfelújításokra szabadon elkölthető, és hogy egyik szavamat a másikban ne öltsem, de azért mindjárt egyel tovább menjek, és utána elhallgassak. Itt a polgármester részéről, illetve az alpolgármester részéről, aki szín szintén nem futott rossz formát, arról volt szó, hogy jelen pillanatban nem az a fő gond, hogy hogyan tudjanak egyébként utakat helyreállítani, hanem hogy a tramtrén az csúszásban van, és hogy a csúszás a következtében egy sor útfelújításnak semmi értelme nincsen, mert azokat részlegesen lehetne csak felújítani, amíg ez a projekt benne fejeződik, és akkor egyszerre két vagy három dologról is volt szó. Igen, hát ezek elég zavaros és elég uh, uh, bután előadott dolgok nem a terészedről. nem lehet uh, szándékosan, nem lehet világosan látni. Tegnap egy uh, szárazabb uh, politika, mentesebb vita volt, de egyébként egy uh, pogárháborúban uh, van a város, amiben Márkizai Péter két dolgot tűzött ki célul, uh, amikor engem lámpavasra kívánt Orbán Mégzadalra, nagyon kitüntető egyébként. A másik pedig, ezt nem a lehet kiadni jeleg lámpavason, a Márki zaj van, én annyi plakátot Nincs. személyesen, mint a, mi, hogy a Márki zajt a sorossal és a Gyurcsányjal láthatom ódezővásárhelyen. A választási kampány volt, nem? Oké, okay, rendben, csak, csak a lámpavas Igen. jutott eszembe. Igen, de hát az a nehéz egyik, hogy az, hogy neked, hogy neked lámpavason a helyed is fel kéne vagy az a politikai célja, hogy te semmiféleképpen a párnák között halljál meg? N nézzük, nézzük ugyanakkor a Tremtrént, amelyben azért az mégiscsak furcsa volt, amikor az egyik hallgatóm hívta fel a figyelmemet arra, mert minden nap nem figyelem. Aztán elolvastam, hogy a NIF tényleg arról tájékoztatott. Először, majd utána változtatás volt, hogy egyébként azok a sinek, amelyeket leraktak, azok egyébként használhatóak, mert ezek használt sinek voltak, majd kiderült, hogy ezek a 40 éves sinek se alkalmasak. És nem egyedül ez az, ami miatt csúszásban van, hiszen te magad is arról beszélsz, hogy különböző közüzemek kiváltásával, a kapcsolatos tervek nem készültek el, miközben már két évvel kellett volna, hogy készüljenek. Például a város nem készítette el a vízi közmű kiváltást? Ennyi és pont? Nem, az áramszolgáltató sem, a hőszolgáltatás sem. De a, de a két évben benne van az előző város vezetés is? 2017. augusztusában úgy kellett volna átadni az egész területet, hogy minden közmű kiváltás megtörtént, és mint hogy Magyarországon általában a nagy beruházásoknál ezt lehetetlen megvalósítani, így sem sikerült. Én azért kezdtem el ezzel a beruházással foglalkozni, hogy síret tegyem, fogalmazzunk idevágóan, mert ö, az egész ország közlekedése, kötött pályás közlekedése szempontjából nagy jelentősége van annak, hogy ez a beruházás jól sikerüljön. A séretszéknek semmi oka és semmi értelme nincsen. Ezt a beruházást úgy kell megvalósítani, hogy mindenki számára használható, komfortos, fenntartható, olcsó, környezetbarát legyen, és ez jól is halad egyébként. És uh, túl nagy beruházás ahhoz, hogy bármiféle kapkodásra vagy összeviszteságra lehetőséget lehessen vagy kelljen biztosítani, és nagyon bonyolult beruházást teszem hozzá. Mondozővásár az első város sok-sok évtized után, ahol előzmény nélkül villamos épül, és ráadásul egy olyan villamos épül, ami kimegy a vasúti pályára, a nagypályára, ott uh, ugye uh, motorra vált, a villamoshálózatról lecsatlakozik, vagy Szegeden újra rácsatlakozik a villamoshálózatra. Erre Magyarországon nincs példa. Nincs technikai meg, ö, megoldás, ö, mind most kerül kidolgozásra, és ezért ezt mind a projektnek lehet tekinteni, és nagyon nagy érdekünk fűződik mindenkinek Magyarországon ahhoz, vártalástól fűződik, hogy ez jól sikerüljön. Én minden részletét átnéztem ennek a projektnek, fél éven, ez, fél éven keresztül ezt csináltam, mindenféle szakértővel konzultáltam, például arról, hogy helyes dolog-e egyébként Magyarországon bevált módon használtsányt beépíteni, új és a szakértők arról győztek meg, hogy ez nem helyes dolog, illetve a későbbi üzemeltetésben kockázatot rejt. Ezért mondtam azt, hogy akkor a használt helyett újat kellett tenni, és a letett csineket ki kell cserélni. Mert arra törekszem, hogy minden legyen. Szerint... csak egyszer mégiscsak lerakták a használt <kül> Igen, mert volt arról egy vita. Magyarországon egyébként jól tudod, hogy sok vasúti beruházás úgy épül meg, hogy használt helyeznek át egyik helyre a másikra. Tehát a használt felszokták újítani, és felszokták használni. Ebbe semmi rendkívüli nincs. Az a kérdés csupán, hogy amikor a használtszínre egy 2-3 milliárdot érő szerelvény kerül, új szerelvény, akkor az új szerelvény egy 120, 120 km per sebességnél hogyan tudja ezt a használcsint alkalmazni, és ez meddig lesz tartós. Annak én semmi értelmét nem láttam, hogy 5 év múlva az egész használcsint ki kelljen cserélni, és aztán egy újabb használtszín tegyenek be. Inkább 20 kell kelljen hozzányúlni. Jó, de ha most mégis valaki Igen. hallgatná, hogy ha az hordozővásárhelyen is arra lenne kíváncsi, Igen. hogy az árkokat mikor temetik bennem, politikai értelemben is ez az izé, aminek trendrén a neve mikor fog közlekedni, Félem, arra van, van válasz? Hogy ne lenne? Hát 21. szeptemberében fog indulni maga a közlekedés, 21. szeptemberében ezzel fognak az emberek Szegedre menni, vagy Szegedről hordozővásárhelyre, helyre egyébként pedig a kiváltások is a, az útlezárások befejező szakaszban vannak, <gül> Tehát ez az építkezésnek körülbelül ilyen ütemben fél évig szolgáltatja. Sokkal nyugodtabb, de utána majd a villamos eszközökben kialakítás zajlik. A villamos kocsikat gyártja a Stadler Spanyolországban. Én személyesen tájékozottam ezekben a kérdésekben. Két kocsi érkezik, az első két kocsi érkezik jövő tavasszal, és utána folyamatos a szállítás. Csak nagyon rossz hallottan... volt tegnap a testületi ülésen, hogy engem próbáltak lejáratni azzal, hogy én ezt az egészet áronkom. Ez is jól mutatja, hogy milyen aljas módon próbálnak uh, folyamatosan uh, lejáratni a városhoz a helyet, Ahelyett, hogy uh, azt mondanák az embereknek, hogy mindegy, hogy melyik kormány, is kicsinálja, de azért mégis fantasztikus dolog az, hogy Hódnázóvására és Szeged egy vasútvillamossal lesz összekötve, és erre elköltünk az adófizetők pénzéből 78 millió. Jó, akkor azt tudom hogy a Fidesz frakció nem biztos, hogy a legjobb ügyvéded. Uh... Ebben könnyen, hát, hogy van igazság, nem vagyok ott, tehát nem Igen, kapcsolat. hát ezt, igen, ezt, ezt, meg, ezt, nekem, tehát egyszerűen próbálom összeilleszteni azokat a dolgokat, amiket nem tudok. Csak ampasszal említem, mert rövidesen gondolom iskolába igen. kell vinni a gyerekeket, Így mert van. még van iskola, ugye szoba került, az az út, amely ahhoz, minjár feláhatnak, amely ahhoz a kastélyhoz vezet, azzal kapcsolatban egy nagyon sajátos vita alakult ki, tehát amikor az ember arról hall, hogy a fidesz frakciótól azt kérik, hogy mutassanak be számlákat, mire közlik, hogy nem mutatnak be számlákat. De, de most tegyünk három pontot, tételezzük fel, hogy ez a történet majd ö, pozitívan végződik, és erről be tudunk számolni valamikor. Hát azért vannak ügyvédek, meg azért vannak jogászati és, eszükket, jó, és rendezzék jó, ez, ez, de, nagyon, ez, de ez az egész kérd... hogy nekem ehhez semmi közöm nem lenne. Jó, én ezt értem, hogy eltulod magadtól, mások én meg rá akarják húzni. Én hú, most itt középen. Hát János, hát pontosan tudod, mert bölcs vagy, és tapasztalt ember vagy. Ha Lázár János neve ehhez a projekthez semmilyen formában nem kötődnek, akkor ez nem is szerepelt volna tegnap a testületülésemet a testület, a város, mint minden normális város, más beruházásokhoz is vállalkozások. Ó, hát akkor csak ajánlani tudom heti, neked Navracs és tibor rutinnal, mert ugye vele kapcsolva merülsz. rutinnal ad utakat, vagy... Jó, ugye a vele kapcsolatban merült az fel, hogy ha nem lesz uniós biztos, akkor esetleg mezőr lesz, és hidd el, hogyha mezőr leszel, akkor nem fognak róla beszélgetni sokat, aztán egyre kevesebbet. Utolsó kérdés. Jó, nagyon jó, nagyon jó, a nem az Igen, akkor nem, hát, találkozhatok is Tiborral, ugye, és akkor beszélgethettek. Ez egy érdekes pillanat lesz. Azt kérdezem tőled, hogy te, aki ma már a nagypolitikában most nem úgy veszel részt, mint korábban, de közben a, személy, a személyeket ráadásul még ismered is, amikor a híradókat nézed, vagy pártársaiddal beszélgetsz Igen. olyan mélységben, amit én innen a Szregova utcából nem látok át, akkor mit gondolsz arról, hogy az a választási eredmény, amely született unió, az unióban Magyarországot hova fogja leültetni a szó szoros értelmében pár családját illetően a jövőben, és hogy annak Magyarország mennyire látja az előnyét vagy hátrányát, miközben e tekintetben Orbán Viktor legalább olyan jelentős személy Magyarországon, hogy mindig róla van szó, mint hogy te vagy hódnözővásárhelyem. Hát nézd, én azt tudom mondani, hogy egy ellentmondási született, a közép szűkült, a szélek erősödtek, barról és jobbról is, európai szinten. Azt hiszem, olyan eredmény született, amire kevesen számítottak. Nekem az a meglátásom. Most az a kormány feladata, hogy Magyarországot jó helyzetbe és jó pozícióba juttassa, és a Fidesznek úgy kell viselkednie a különböző pártkonfliktusokban, mert már európai pártkonfliktusokban, hogy az az ország érdekét szolgálja. Nekünk mindig úgy kell lavírozni közép-európai országként és Közepes méretű országként, hogy az érdekeinket tudjuk érvényesíteni. E tekintetben Orbán Viktor nagyon jó ország. E tekintetben közömbös a pártcsalád, vagy ezért ez túlzás? Nem közömbös szerintem. Nyilván ott sem mindegy, hogy az ember kormánypárti vagy ellenzéki, mert én hat évig dolgoztam Európai Uniós ügyekkel, nem közömbös, de azt kell megnézni, mi az ország érdeke. Az ország érdekéből kell levezetni azt, hogy mit csinál a Fidesz, mert az országot kell a Fidesznek szolgálnia. Nagyon szépen köszönöm. Akkor hétfőn négy valahol. Igen, nagyon köszönöm a lehetőséget a beszélgetésre, Én... és örülök, hogy hónazővásárhelyen jártás vele, majd nem tudtunk találkozni. Én is örülök, máskor is szívesen elmegyünk. <kül> Minden jót. Viszont kívánom Lázár Jánost hallották. 0614890999 és 0636771161 Nagyjából egy tucat percen át. 0614890999 és 0636771161 Jó reggelt! Jó reggelt! Szóval ez már hétfőn zavarta a csőrömet. Tudja, hogy most betiltották éjszaka repülést Budapesten miközben aláírta a kormány a kínaiakkal egy légisejelmút fejlesztést, ezt nem tudom, hogy egy fejlesztésen nélkül hogyan tudják megvalósítani, és a, a tegnapi tragédiához kapcsolódik, hogy a hajógyári szigeten lesz egy, egy kajakkeny akadémia. Igen. Tehát, Budapest szívében, ahol Ennyi hajó közlekedik, tehát tudja horgászom, tehát rengeteg hajó közlekedik. Hogyan lehet majd ezeket a gyerekeket Budapest szívébe kiküldeni a Dunára? Tehát, hogy ezt hogy senki nem gondolta végig, csak, csak van egy ötlet, és akkor, akkor ugorjunk neki, mert a sportra mindig van pénz. Tehát ez egyszerűen felháborító, hogy nem tudnak gondolkozni hogy kiküldeni a srácokat ide. Tehát szerintem ezek után, ami tegnap történt, hogy ez az akadélyből tovább megy, akkor végtelen felelőtlen. Nem tudok hozzászólni, nem tudom, én nem tudom innen a Stregova utcából eldönteni, de ahol lakom, onnan se, hogy ez egyébként így van-e, vagy sem. E, első hallásra igaza van, de hogy ez egyébként minden részletét tekintve tényleg így van-e, ezt nem tudom megítélni. Valami asszogja, hogy Azért eszement űrül dolgokat, amiben gyerekeket vagy idősebbeket áldoznának fel a kajakken oltárán, tehát annyira nem hülye ez a kormányzat, tehát, és most ide nem kerül a de. Tehát én azt feltételezem, hogy olyasmi létesül, amit lehet vitatni, hogy lehetne máshol, vagy egyáltalán nem biztos, hogy szükség van rá, de az, hogy ember életeket koszkára tegyenek, ebben kivárnám azt a pillanatot, amikor a tervezés után ezt egyébként ennél nagyobb határozottsággal lehet állítani, de még egyszer mondom, ettől a szuverén véleményét elfogadom, csak szerettem volna ennyit hozzátenni. 0614890999 és 063677 Nem győzöm hangoztatni, és még egyszer én millió hibát követek el, és az alapján önök vagy bárki más felelősségre vonhat. Az a hallgatóm, aki nem nekem, hanem a Facebook csoportján írta azt, hogy az RTL Klub felelőssége már mennyiben tényleg úgy van, hogy az esti híradóban nem szerepelt a hajószerencsétlenség és az RTL Klub hírigazgatójának jövőjével kapcsolatban fogalmazott meg semmás más véleményt, ha a hír igaz, én is úgy gondolom, hogy nem maradhat következmények nélkül az, hogy az ország egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb e, tévécsatornája csatornája az esti iradójában erről ne számoljon be. Scroll se fussor rajta, ha igaz. Jó reggelt! 489, 0999 és 0636771161. A jövő héten, amikor lesz Kelyfejáncsabban, semmilyen előre megbeszélt interjú már nem lesz. Jó reggelt! Jó reggelt, szia Péter vagyok. Ez az előző telefon, ez tipikus kifikus vélegeszletegék volt. Sorolnám a Budapesten lévő lévőkajott tennő egyesületeket, akik gyerekeket e, e, csónakásztatnak a Dunán. Táesi, MTK, építők, Újpest még délebre is található, és ezek mind a Dunán kajakoznak, és ezeket semmi baj nincs, mert ezeket a gyerekeket megtanítják közlekedni. A Dunán kressz van, és amit az az úr, aki neked a, a, a sétahajózás, szabályozásáról szeretett volna mondani, azt gondolom, hogy a hajózási kresszben. Igen, én, én köszönöm szépen, én csak ezt a szólásszabadság van, csak a józanság is legyen jelen, valaki, aki férfi azt írja, minden hajónak megvan a merülési mélysége, ha valaki figyelmes, a Dunán látja a bújákat, amik között közlekednek a hajók, a kajakernusok a bújákon kívül a partfelüld oldalon mennek, ahol hajó nem is tud közlekedni. 06148, 9099 és 06 Nincs közel Hódmezővásárhely, de nem bántam meg, hogy tegnap megnéztem ennek a közgyűlésnek legalábbis egy részét. Tulajdonképpen átéltem azt, ami ott van. Ez is arról szól, hogy minél több helyen ott kell, hogy legyen az ember. A nyár egyebek közt arról szól, hogy a rakétákhoz való kerozint összegyűjtsem, aztán meglátjuk, hogy az NMHH és más fontosságok mennyire biztosítják ennek a rádiónak, hogy 2019 után is szólhasson. Ugyanis lejár a koncesziós szerződése, tehát itt nincsenek harangok, csak egy olyan határidőre figyelmeztettem önöket. Amelynek a rádiónak a szólása december 23-áig teszi lehetővé. 0614890999 és 0636771161 Az első megszólalásomban kritikusan szóltam a saját műsoromban elhangzott hírek kapcsán is. Hosszan tudnék arról mesélni, hogy milyen a honpolával együtt, miközben nézi a telefonját, aki azt mondja, hogy amíg nem megy el az újság, a nyomdába addig ő nem teheti azt meg, hogy ne vegyen tudomásul azt, ami a világban zajlik, és hát azt kell, hogy mondjam, sajnos ebben neki egy a. 5 perc húva lesz eggel 8 óra ebben a Monszun Budapesten 0614890 999 és 0636 Jó reggelt! Jó reggelt kívánok fialúl! Múlt hétfőn mentem át az Azsugat Hidon estefele és döbbenetes, tényleg ilyen, ilyen Azsiára emlékeztető sűrűségek közlekedtek a hajók jobbra tehát, hogy jobbra nézett az ember. Én nem tudom, hogy más ezzel tisztából, nem, hogy ez egy különleges alkalom, de ennyi, köszönöm szépen Nem tudom, volt-e Ázsiában? Ázsiában még nem voltam, de fényképeket láttam. Azért ott a hajók mennyiség ennél valamivel több, és ha már most mindenki mohácsot kiállt, hogy ez már korábban lehetett volna, egy hallgatudnak már kiraktam a szűrét, Én is sok hajót láttam, relatíve sokat, de a Ferihegyen is sok repülőgépet láttok, és nem gondolom ebből azt, hogy ezeknek feltétlenül össze kell ütközniük. Jó reggelt. Jó reggelt, A tegnapi esett... Kicsit közelebb jöjjön a telefonjához. Igen, elnézést kérlek. Tökéletes. Tehát, tehát a tegnapi hajó balesett kapcsán nem tudom, hogy elgondolkodnak-e azon az illetékesek, hogy a Révész Máriusz féle... Uh, nyaralóhajók, amik uh, ilyen 8-10 uh, szállításra lesznek alkalmasak, és már néhány drop van belőle a, ebben a Magyarországon, hogy azt uh, állítólag 10 órás vagy 1 órás uh, hajóvezetési tanfolyammal ki lehet bérelni. Hát érdekes lesz. Az. Jó, én egy dolgot szeretnék önöknek mondani, hogy ebből a tegnapi esetből adódóan most ne vonjuk le azt a következtetést, hogy minden rosszul van. Jó? Értem, hogy erre van hajlandóság, és könnyen lehetséges, hogy így is van, de legalább egy párat aludjunk rá. Jó reggert! Jó reggert kívánok! A... Repülőteret említette meg a repülőközlekedést, ami teljesen jó, csak a, én úgy tudom, mert nem vagyok légügyi szakértő, hogy a légi közlekedésnek rendkívül szigorúak a szabályai. Tartok tőle, hogy a hajóközlekedésnek is szigorúak a szabályai. Na, én pont ezt akartam kérdezni, hogy... Hát nem hogy jó, hát oké, okay. ez, ez valakinek kéne megnyilvánulni, aki vezet hajót a Dunán, hogy ez hogy megy. Milyen szabályok vannak, milyen a vízik lesz, de most ne feltételezzük azt, hogy egyébként az űrültek pályája a Duna itt a budapesti belszakaszon. Én minden esetre az első dolgom az volt, hogy a lányomat. Felvette, és akkor onnantól már tök mindegy volt. Jó barátszol a te öreget, mostani műsorban betelefonálni lehet? Persze, benne is hogy... van. Ben Jó a... napot kívánok. A is. csatorna hajózással kapcsolatban 8-10 fős hajókkal szeretném elmondani azt, hogy nagyon ö, keskeny csatornákon használják ezt Európa különböző országaiban. Ezek lassú járásúak, könnyen kezelhetőek, azt hiszem, egy iszonyú széles. Persze, bárhol össze lehet ütközni, de az az egy órás hajóvezetői oktatás bőven minden elég. Köszönöm szépen. ezzel az özönvízszerű esőzéssel a jó isten és a természet nem feltétlenül ebben a sorrendben valamit kezdhetne különös tekintettel, hogy mindjárt megnézve, hogy Nikola lesz Medard jövő héten szombaton hát emberek akkor utána négy hétig még Ebből olyan árvíz lesz pillanatokon belül, hogy a faladja a másikat. 0614 bárki, akárki még. Először másodszor, senki többet. Mostani beszélgetése jön, jöhetett volna létre a Városliget ZRT nélkül. Kaptam egy e-mailt, amit felolvasok neked, csak azért több e-mailt kaptam, mert valójában én ezért dolgoztam. Most amikor elmegyek szabadságra, azt nem mondom, hogy szögre akasztom ezt, de ezért dolgoztam. Azt hiszi, xy aki férfi, hogy 1992-ben 30 napot dolgoztam akvikumnál, egy építkezésen mindenféle segédmunkát csináltam, hordtam a téglát, betont kevertem, cserepeztem, stb. vidéki gyerek vagyok, azelőtt csak Danubius-t hallgattam a szomszéd Bécsben vett rádióján, de inkább nagyapámmal a kosutott Volt egy kis rádió, ahol éppen melóztam az, emlé az építkezésen, oda tettem, akkor jött be a Kalipszó valami frankú zenement, amit nem hallottam addig, hát odavert rendesen, tulajdonképpen akkor egy hónapig a rádió volt a társam, teljesen más volt és mindenféleképpen, mint az addig hallgatottak. 19 éves voltam. pénzkeresni jöttem fel Budára. Majd Olaszországba mentem utána a kereset pénzből. Napi egy ezred kaptam zsebbe. Bejártam Pádavát rómát Velencét, Filencét, Tengerpartos, stb. Ott volt velem a kis rádióm, kalipszó nélkül. Róval sok adó jött be olaszba, utána se hallottam soha a de az egy hónap, mai napig megvan. Ön mondta be, hogy mennyi az idő, teljesen más módon, onnan tudtam meg, hogy mennyi az meló. Nem. Onnan tudtam, mennyi me, még a meló. Most egy Tableten hallgató a fialát, hiszen magam már reggel a lakásban. reggeli készítéshez, budira fürdéshez. Két hét múlva megyek Firenzébe 27 év múltán. Jó pihenést önnek, xy, aki férfi. Um, én tudom, hogy a, a nép most felszisszen, bár utálatos dolog az, amikor az ember kérdés előtt mindjárt minősíti azt, um, de a saját munkádról, nem feltétlenül a Városlig ezért élén, de most éppen ott. Uh, mit gondolsz? Tehát me me me mennyire vagy úgy önmegvalósító, mint amennyire én önmegvalósító lehetek itt, még akkor is, hogyha ez egy ilyen, hát ki tudja sokak által milyen módon megítélt kérdés. Hogy milyen kérdés, azt nem tudom de semmiképpen. Szeretném azt elmondani neked, hogy újhely Istvánnal, amikor beszélgettem, még előtte az uniós választásoknak, és valaki felhívta a figyelmet arra, hogy Puzsér Robert mit írt rólam, akkor szegény újhelynek felolvastam azt is, amit a Puzsér írt. Tehát még félretések elkerülése véget, hogy ha valami az inger küszöbbe meghaladja a pro kontra akkor mind a kettőt felolvasom. Most egy kicsit jobban jártunk, csak azt szeretném mondani, hogy ebben a műsorban nem. Te jársz egyedül eh, eh, olyan következményekkel, vagy nem te vagy egyedül olyan, aki olyan következményekkel kell, hogy szembenézzen a műsorból adódóan, amire előtte nem számít de ezt azt hiszem, hogy már elég sokat beszélgetünk ahhoz, hogy kezdem én is nagyjából megszokni. Úgyhogy, mint ahogy szerintem számodra is ismerős lehet, hogy gyakorlatilag azért nehéz olyan kérdésre állítani, amiről e, nem tudok véleményt formálni, de ugyanakkor ez mégis egy nagyon e, különleges helyzet. Tehát e, természetes, hogy akkor, amikor az ember a városliget megújításán tett tényleg Magyarország, és talán Európa egyik legmeghatározóbb kulturális városfejlesztési programján dolgozik, és olyan dolgot van szerencséje csinálni, ami hosszú távra e, nyomot hagy egy városon, és hosszú távonra nyomot hagy egy, e, egy generáción, vagy akár több generáción keresztül is, akkor az azért komoly felelősséggel jár, tehát... E, azt az ember azért minden másodpercben éli, érti és érzi, hogy itt valami olyan dolognak a része se lehet, ahol amikor elsőtel majd a saját gyerekével, vagy a saját gyereke adott helyzetbe egy barátjával, akkor um, olyan dolgokat fog tudni mutatni, amihez itt um, valamiféle közön volt, vagy közünk volt. Én szerintem De ez nem mindenki... nem beszélve, hogy a oldal programokkal, oldalprogramokkal, lásd még opera. Így van. Szóval ez mindenki számára egy nagyon felemelő élmény, Ugye, miután az elkövetkezendő hetekben, sőt, mi több hónapokban sem fogunk beszélni, és valamikor szeptember legelején fog összehozni bennünket a vak véletlen, ami talán azért nem lesz teljesen vak, és nem teljesen lesz véletlen. Légy szíves beszél arról, ami ebben a három hónapban várható, de még mielőtt erre a három hónapra kitérnénk, azt áruld el nekem, hogy például egy olyan esőzés, mint ami most van. Medárda nyakunkon van és a hírek alatt egy hallgató nagyon kedvesen mondta, mert én nem tudtam, hogy utána akkor 40 napig eshet az eső, és egy Egyáltalán nem kizárt, hogy medárt környékén esni fog, és egyáltalán nem kizárt, hogy akkor 40 napig esni fog, ami egyébként elsősorban a folyóink okán lesz majd a szó szoros értelmében sajnos életveszélyes, mert olyan árvizet kapunk a nyakunkba, hogy átmenetileg rá arra jönni, hogy számos problémával inkább szívesen néznénk szemben, mint azokkal, amelyek a természetből adódóan e, itt lesznek a kertek alatt a szó szoros értelmében. Jelen pillanatban azok az esőzések, azok a szelek, de inkább az esőzés mit tud gátolni, vagy mennyire működik jól az a rendszer, amely az építkezéseken adott esetben ilyen üzönvízi jellegű esőzésnek is a levezetésének kell, hogy szolgáljon. Mert mondjuk az oldalfalak nem dőlhetnek be, és itt van. Pont tegnap, amikor az iroda ablakából kinéztem, és azt láttam, hogy a Néprajzi Múzeumnak a... Ez egy gigantikus is lehetne előbb-utóbb. Szölöpözési munkálatai zajlanak, valóban egyébként ugye egy 240 méter hosszú hatalmas gödörről beszélünk ebben a másodpercben, úgyhogy itt akár sprint versenyeket is lehetne rendezni, hogy ezt teljesen megtelne vízzel. Nyilván ez elképzelhetetlen, mert hogy pont ezért a részelési munkákat már elvégeztük, tehát gyakorlatilag külső vízbetörésre nem lehet számítani, de a viccet félretéve, azért, amikor ránéztem erre a munkaterületre, és azt láttam, hogy az a, ebben a másodpercben tíz darab toronydarú, ami a Liget környékén dolgozik, amit azért jegyezünk meg Csendben, hogy mondjuk 2009-10 környékén a válságban egész Budapesten egyetlen egy darut lehetett látni, ha az ember körbenézett a gellért hegy tetejéről. ehhez képest most Perma éppen csak a Ligetben kilenc darab torony daru dolgozik, úgyhogy nyilvánvalóan egy konjunktúrában vagyunk, zárójá bezárva, de a, amikor ezt néztem, hogy ugyanazok a teherautók jönnek és mennek a munka gödörbe, és ugyanazok az emberek dolgoznak lent a gödörbe, ebbe az özönbízszerű esőzésben, akkor azért inkább az emberi oldala érintett meg ennek, mint sem a műszaki szakmai része, pedig az is van tehát természetesen a beruházásokat azért nem tudjuk ugyanabban az ütemben folytatni. Én magam sose gondoltam volna, hogy a napi munkafeladataimhoz feladataimhoz hozzátartozóan reggelente például a Dunának a vízállás jelentését fogom nézni. Ez azért nem egy klasszikus ingatlan fejlesztői feladat, csak akkor, hogyha az ember mondjuk például Komáromba, a Duna, árvízvédelmi vadalához rendkívül közel a monostori erőd részeként megvalósuló csillagerőkben is építkezik, amiről ugye itt a műsorban egy picit ritkában esik szó, de gyakorlatilag ott már a múzeumi munkálatok telepítése zajlik, és a, a Duna perma magasabban van, mint a csillagerőd jelentős része. Szerencsére nem árasztja el vízzel, mert a kettő között van egy árvízvédelmi töltés, aminek a tetején egyébként a vasút is fut de azért ez egy, egy gondolkodtató feladat, amikor ilyenkor emelkedik jelentősen a Dunával együtt a talajvízszint is, tehát muszáj üzemeltetési oldalról megnéznünk, hogy akkor egészen... Komárom vajon, ahova, ugye én gyakran járok, komárom vajon ilyen idegenforgalmi bevételt könyvelhet el a csillagerőd révén ha majd kész lesz? Egészen komoly elvárások fogalmazódnak meg ezzel kapcsolatban, tehát ugye azért Komárom egy elég ambiciózus város, elég sok turisztikai fejlesztést hajtott végre az elmúlt időszakban, itt a Lovasszínháztól kezdve említhetünk jó pár példát, de nyilván ezen a térképen, ezen a turisztikai térképen egy olyan helyszín, mint a csillagerőd, ami nem csak egy állandó kiállítást fog magában foglalni, hanem egy rendezvénytérként, egy tényleg egy professzionális rendezvénytérként tudja befogadni azokat. A rendezvénytér milyen eseményekre tehát Mi várható ott? Gyakorlatilag minden, amit a város szeretne majd megrendezni, hiszen ennek a erődnek a beruházói vagyunk városliget zrt -ként és átadjuk a monosztori erőt, non-profit KFT-nek, ami részben az önkormányzat, részben pedig az emberi erőforrás. Jó, magyarul az üzemeltetése onnantól kezdve nem Az már nem, az üzemeltetés nem. Nyilván az a helyzet, hogy a kiállítási tartalomik bezárólag tartozik hozzánk. Ugye ide költöznek nem csak a Szépművészeti múzeum román csarnokából, hanem az ország számos pontjáról azok a gipszmásolatok, amik hosszú évtizedeken vagy évszázadokon keresztül jelentették Magyarországon a kultúra megismert. Darabszámra nagyjából nem, nem pontosan, mennyi lehet nem tudok Válaszolni Nem tudok válaszolni, itt azért, itt azért ezres nagyságrendről. A, de nem tudom pontosan megmondani, hogy hány Csoga darab. kiállító tér mekkora vajon? Ugye több kiállító tér is van az erődben, tehát itt is több ezer négyzetméterről beszélünk, van egy teljesen új Kiállító tér az egykori csillagerőt közepén, ami újonnan került megépítésre, Itt Mányi István tervei alapján, aki talán az egyik legjobb szakember a, a műemléki felújítások tervezése során, és ő készítette el, egyébként ő tervezte a Szép Művészeti Múzeumnak a felújítását is, és ő tervezte magának az erődrendszernek a felújítását is. Úgyhogy ott egy kifejezetten izgalmas kiállítás jön létre. Maga a rendezvényt érez négy évszakos? Maga a rendezvénytér négy évszakos, mert fedett és szabadtéri rendezvénytér is van. Úgyhogy de egészen biztos vagyok benne, hogy ez a, mondjuk az környező iskoláknak az biztosan egy turisztikai célpont lesz ide eljönni. Tehát azért azt tudni kell, hogy ma már ugye nagyon egyszerű megismerni a világ kulturális emlékeit, tehát akár egy flight-tal elrepülni a helyszínre és Rómában, vagy Firenzében, vagy nehagyis tanaténben megcsodálni ezeket a fantasztikus antik szobrokat, vagy az interneten is rátekinthetünk erre, de azért mondjuk a századfordulón nem volt egyértelműen így, úgyhogy akkor, amikor a, a közönség az antikot szerette volna megismerni, akkor besitált a szépművészeti Művészeti Múzeumban, és ott ugye ezeket a gipsmásolatokat tekintette meg, Úgyhogy ez egy kifejezetten izgalmas gyűjtemény, ami a, egy, egy, egy nagy világutazásra invitál mindenkit, aki, aki ezt megnézi. Dátum? A teljes kiállítással, tehát ütemezetten kerül átadásra a csillagerőt, nyár végén megnyílik a rendezvénytér, és ezt követően pedig ütemezetten a kiállítás is látogathatóvá válik. Ez az hogy hogyha százalékos arányát nézzük, csak hogy nagyjából érzékelni lehessen, ez mekkora részt tett ki? Ez körülbelül egy, egy 5 százalékos részét tett ki. Uh -huh. Jó, akkor menjünk el a konkrét helyszínre. Mi várható az elkövetkezendő hetekben, hónapokban? Ugye, amin aktívan dolgozunk, és amit mindenki érzékelni fog most a folyamatban lévő beruházások, túlmenően egy picit általánosan ránézve a ligetre, az a liget ajtósi dürer sor és zicsi sétány közötti része. Ugye itt van a kutyásélménypark, a vakokkertje, illetve az idősek sétány. is. már itt tartunk, egy az ajtósi dürer sor, nem milyen zajvédő fal létesül, vagy valamit összehoblatyolok, aminek semmi alapja nincs? Most már igyekszem nagyon óvatosan fogalmazni a szerzőkkel kapcsolatban, akik erről a médiumokban ö, megnyilvánulnak, de a valóság minden árnyalatát ezek szerint nem ismerte a, ö, ö, az a szerző, aki erről írt. A, az ajtósi Dürer sor felől volt egy olyan tervfázis, amikor megvizsgálta a hogy mi van abban az esetben, hogy az ajvédő falat épít, de aztán ez elvetésre került, hogy nem épül semmiféle az ajvédő fal más módon, kerül megoldásra az, hogy azért a az iget alkalmas legyen a nyugalomra és a pihenésbe. Okay, te Tehát az így és az ajtósi gyűrrel sor közötti résznek a felújítása és az itt található intézményeknek a fejlesztése zajlik tovább. Az elkövetkező három hónapban is ugye nagyjából szeptember közepére várható, hogy azok a tájépítészeti, illetve intézményi fejlesztések, amik ezen a területen vannak, azok elkészülnek, és a nagy közönség is birtokba veheti őket. Úgyhogy ö, ezek közül ugye kiemelkedik a nagyjátszótér, beszéltünk róla itt a műsorban relatív hosszan és többször, ez is szeptember közepére készül el, ö, számtalan attrakciójával. a léghajó, léghajóstól a, a, a, a, a 17 méteres léghajóval, ami ugye színei képét formálja. És itt készül el az egykori Olof Pálmeháza, ami házaként fogja megnyitni a kapuit. Itt fontos elmondani, hogy először egy időszaki kiállítással szóval időben? Ez az épület, szintén szeptember közepén járunk, eh, ahol egy interaktív városliget történeti kiállítással találkozhat majd a nagy értemű, illetve meg fog nyitni az a kor hangulatát idéző zsolnai kávézó if az épületbe, ami kifejezetten ide tervezve. Elkészül a rózsakert, pont a, a Millennium házának a főbejáratával szemben, az a főbejárat, ami megfordul a jelenleg ismertekhez képest, ugye? és a Hermina út felől, ahol eredetileg is volt, onnan lesz megközelítő. Okay, akkor hadd kérdezem, amiről ugye mindig beszélni szokták, és ennek mindig aktualitása van, különös tekintet, hogyha jön a szezon, leszámítva ezt a borzalmas időjárást, amiről egyébként nehéz megfelelkezni. A három felszép pavilonról, amelyeknek a funkcióit keresik addig, amíg el nem készül a liget, mert hogy egyébként a jelelegi infrastruktúrt, vagy a jelegi látugat, új közeg nem biztos, hogy el tudja tartani, vagy nem tudta eltartani azt az emelkedett választékú pavilont, amiből három van, és amelyből tudtam már most mind a három záróval. Azokkal mi lesz? Tehát nyár, most de kiírtunk, a nyárról beszélünk. De kiírtunk egy új pályázatot, a korábbi ö, bérlő az nem tudta az elvárt minőségben és a szerződésnek megfelelően üzemeltetni ezeket a pavilonokat, Emiatt Szerződést bontottunk vele, meg igyekszünk teljesen következetesek és transzparensek lenni. Kiírtunk egy új pályázatot, aminek a kiértékelése megtörtént, és az az új bérlő, aki záros határidőn belül megnyitja a pavilonokat, jelenleg a belső építészeti munkálatokkal foglalkozik, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy egy-két héten belül jó idő is lesz, és a nagy közönség ismét birtokba veheti a felszínt pavilonokat. Némi változik a koncepció de e, tulajdonképpen ugyanazt a magas színvonalat fogja biztosítani, amit azok, akik jártak oda, megkedveltek az elmúlt időszakban. Um, a kérdés az, hogy mondjuk három hónap múlva, ja, igen, e, nemzeti galéria van-e ott, bár... tehát ott, ott mi várható az elkövetkezendő hónapokban, különös tekintettel arra, hogy ez jelenleg egy kvázi változás nélküli bekerített építési terület. Igen. A rekultivációs munkálatok fognak folytatódni hamarosan, ami már a mélyépítés előkészítéseként fog megtörténni. Ugye itt is beszéltünk róla relatív sokszor, ugye a bontászi munkák befejeződtek, és ezt követően a mélyben található eternit csöveknek az elbontása. Most éppen az építési engedélye mi a helyzet? Most ebben a másodpercben nem tudok erre válaszolni, Őszintén uh, szólva, mert uh, ugye megtámadták bíróság előtt, uh, és új elsőfokú határozatra utasították az eljáró hatóságot, és nem tudom, hogy a döntés az a, a, a napokban megszületette, vagy sem. Uh, záros határidőn okay. belül... Elfogadom, azt kérdezem tőle, tehát nem kötekszem, azt kérdezem, hogy kapavágás ezek szerint szeptemberig ott nem lesz? A rekultivációs munkák Az igen, az, az, az igen. De... A, a nagyközönség számára azt mondom, hogy az, hogy milyen jogcímen zajlanak a munkálatok, az, az szinte, nem mondom, hogy irreleváns, de nem biztos, hogy látszik kívülről, hogy itt most éppen egy pontócég dolgozik, egy, egy környezetvédelmi rekultivációval foglalkozó cég dolgozik, egy műépítő cég dolgozik. Fönt, tehát munkálatok lesznek az új Nemzeti Galéria helyén. Uh, lehet, hogy az összes számadatot ennyi idő alatt meg kellett volna tanulnom, ezzel együtt nem tanultam meg. Uh, azok a szerzők, akiket olvasok, azok arról beszélnek, hogy az egyik legnagyobb beruházás majd az a sziget lesz, amit kialakítanak uh, ott a Városligeti tóban, mindaz, amiről én most beszélek, és amit lehet, hogy összezagyválok, mert csak csacskaságokat beszélek, az időben messze túl van még szeptemberen? Az messze túl van, így van. Tehát ugye az a park megújításnak az utolsó fázisa, park négyes ütemnek hívjuk magunk között, ez az, ami 2021-22-ben lesz meg. A Hova kell, hogy eljusson a Néprajzi Múzeum három hónap latt? A Néprajzi Múzeum és a Magyar Zeneház, ami nagyjából kéz a kézben halad egymással, én szerintem szeptember közepje és október közepje között érje el azt a szintet, hogy a szerkezet már kijön a gödörből, magyarul a felületes szemlélő is azt fogja látni, hogy már a föld felszín fölötti építési munkálatok zajlanak. Közlekedési múzeum. Közlekedési múzeumnál ugye most a, a utolsó munkafázis, a tervezés utolsó munkafázisa, a kivitelezési terveknek az elkészítése az, ami soron van, akkor, hogyha a kiviteli tervek elkészülnek, ekkor lehet kiírni egy nyílt Nagyon jelentős változások, amit ott azon a területen lehet látni, az nem lesz kint fizikailag a, a Városligetben nem itt, itt a irodai munkák azok, amik még szükségesek Ligeti Színház a Városligeti Színháznál ugyanez a helyzet, hogy az kész kiviteli tervekkel rendelkezik, a Városligeti Színház építését akkor lehet elkezdeni amikor a mélygarázs abban a fázisba ér, hogy mint organizációs terület már biztosítható a város. Oké, okay, és mi a helyzet helyabban. a mélygarázsban, vagy mi lesz a helyzet? A nagyon látványosan fejlődik, az ha még a kívülről nem is látható, mert ugye egy építési kerítés veszi körbe, de itt most már a, ugye ez egy mínusz szintes mélygarázs, ahol most már a mínusz harmadik szint az gyakorlatilag elkészült, most éppen a mínusz második szintnek a munkálatai e, zajlanak. Ez e, szeptember környékére éri el a, a földfelszint, ami azt jelenti, hogy ütemezetten jól halad, tehát ez valóban itt e, 2020 éveleire el tud készülni, és a nagy is használni fogja. Mi a helyzetet, is saját magatok költözésével? Mi saját magunk költözése, az még egyelőre várat magára, Ugye a, a Herminauti ingatlannak a jogi státusza tudott mostanára tisztázódni, ebben az elmúlt hetekben is voltak előrelépések, illetve a költözések, úgyhogy most zajlik ennek a, ennek a költözésnek az előre előreláthatóan, ez még legalább egy év. Mennyire menzőkenőmentesen a gyereknap a múlt hétvégén? Ugye az időjárásnak köszönhetően egy ö, relatív népszerű ö, gyereknapon vagyunk túl, nagyon sokan látogattak ki a ligetben, nyilván az a helyzet, hogy ö, ez alkalmas arra, hogy hangokat is megszólaltasson annak kapcsán, hogy vajon szabad-e ennyi embernek egy a városligetben tartózkodni, ez ugye mindig egy... Érdekes vita, hogy kell-e, nem kell-e, szükség van a rendezvényekre, nincs szükség a rendezvényekre. Ugye a szervezők, ők egy nagyon sikeres gyereknapról számoltak be, egy nagyon eredményes gyereknapról számoltak be. Én azokkal, akikkel beszéltem és kint voltak gyerekekkel, a városligetben ők minden jól érezték magukat, úgyhogy bízunk benne, hogy még így is, hogy azért eléggé, komoly kompromisszumokra kényszerültek a szervezők, hiszen azért az építési beruházások euh, csak korlátozzák a ligetnek a megközelíthetőségét, a parkolást és minden ilyesmit összességében elégedettek azok, akik részt vettek ezen a gyereknapon. Kérdés nélkül, amit te egyébként mondanál, mert én nagyjából kifogytam a beruházások ütemezetten folytatódni fognak az elkövetkező időszakban is. Mi továbbra is mindent igyekszünk megtenni annak érdekében, hogy ez azért a ligetnek a használhatóságát azt a lehető legminimálisabb szinten korlátozza. Ugye ideillenes játszóteret hozunk létre, próbáljuk a vállalkozókat folyamatosan abba az irányba szorítani kellően határozott fellépéssel, hogy az építési forgalom az csak meghatározott útvonalakon tudjon megtörténni, tehát hogy azért megközelíthető legyen a, a Városliget több irányból is, és ott azért a klasszikus ligeti funkciók, illetve az egzisztáló és működő intézményekben azok az élmények, amik miatt az emberek ide látogatnak, azok továbbra is elérhetőek legyenek. Én kérném szépen mindenkinek a türelmét és a megértését, hogy azért ebben a ligeti megélésekben egyfajta kompromisszumra kényszerül egészen addig, amíg a beruházások zajlanak, de ez csak azért történik, hogy utána azért egy egészen más színvonalú ligettel találkozhasson mindenki, aki ide látogat. ritkán szoktam ilyet mondani, de tételezzük fel, hogy mi ez kettünkre nem kell, hogy feltétlenül vonatkozzon, de akkor nagy valószínűséggel Viktor és Lőrinc napján szeptember 5-én csütörtökön fogunk találkozni, amikor 19 óra 16-kor fog lemenni a nap, feltéve, hogy feljön egyáltalán. De hogy a is látjuk is. Ez melyik hónap, melyik napja? Bocsánat, hogy Szep nem Szeptember 5. Rendkívül megtisztelődtek születésnapomon veled. Beszélgethetek, meg fogom tenni. Hol az a születésnapod? Beírom. Igen. Beírom. Most de már egy tudom, egy hogy mikor van a barátnő, a barátnő. Mikor van a lányom barátjának a születésnapja, azt is tudom, hogy mikor van a Filippo feleségének a születésnapja. Az a baj, akkor ezekről hogy hogyha ezeket így az ember kimondja, akkor ezekről meg is kell emlékezni, mert ez nem úgy van. Az emberek szeretik, hogyha megemlékeznek róluk. Rendben van, be van írva. Jó, szeptember 5-én is állok az hát Azért azért gondolom hogy még beszélünk. Köszönöm szépen. <gül> Én köszönöm. Szia. György hallottak Benedeket hallották a beszélgetés létrejöttéhez a városéget Zértének elévülhetetlen érdeme fűződik. 06148909999 és 0636771161. Hosszú távra, nagyjából ugyanilyen távra köszönhetnek el majd Wintermantel Zsolttól is, aki rövidesen adásba kerül a kérdést akarnak föltenni neki NOSSA. A két időpont között pedig, ha bármit akarnak velem tudatni, kérdezni, közölni, fogalmam sincs, 0614890999 és 0630 6771161. Seprényi Sándornak üzenem, hogy most vettem észre azt, amit írt, így aztán sajnos az nem kerülhetett adásba már, mint annak a megkérdezése, amire az ő beírása vonatkozott. Egy perc múlva lesz fél kilenc. Senki nem akar mondani semmit se? 06148909999 és 0636771161. Műsort az Újpesti Önkormányzat támogatja. Jó rejtetlen. Furra lesz majd ezt a három hónapot kívánni. Végül is itt illetékesekkel egyeztettem, mert ugye volt olyan, hogy azt mondták, hogy az utolsó két hétben ne legyenek politikusok, akik indulnak az uniós választáson. Így e, tartottam távol magamat e, Újhely Istvántól, akit előtte megszólítottam, de hasonló kérés nem érkezett. A szeptembert illetően ott majd penge fogok táncolni, vagy kordélen, vagy nem tudom, mit szoktak csinálni, vagy inkább hányni szoktak embereket. Már most se, most se könnyű, és hát megmondom őszintén, hogy azért a legkülönbözőbb megnyilvánulásaimból ez kiderül, és megpróbálok több lenni, mint őszinte. Tehát nem elég őszintének, látszani őszintének is kell lenni, mert engem ez nagyon megvisel, Tehát ott, ahol lojalitási szakmai kérdések keverednek, egész egyszer a konstrukcióból adódó, ott az ember folyamatosan megpróbál helytállni, és miközben helytel maga is megfogalmaz kritikus elemeket. Ráadásul ugye van itt még számtalan más is, aki ezeket megfogalmazza nem feltétlenül jó indulatból, de végül is a, a kiindulási pont teljesen lényegtelen. A kérdés az, hogy amire vonatkozik, abban mennyire van igaza, is. tegnap nagyon bölcsön cselekedtem, hogy elmentem hódmezővásárhelyre mielőtt még Lázár Jánossal beszéltem volna, mert Tényleg nagyon érdekes az, hogy visszaolvasva például a Promenádon, ami ugye egy a Fideszes vezetéshez közel álló hódmezővásárhelyi internetes lap, mennyire mást olvasok, mint amit én egyébként tapasztaltam, és mondjuk a hódmezővásárhelyi történetek vagy történések annyiban mások, mint a fővárosiak, hogy én itt élek. Tehát ez egyszerre pozitívan és negatívan befolyásolja a hozzávaló viszonyulásomat, de hódmezővásárhelyi Lázár János leszámítva kiesik az én érdeklődési területemből, tudom, hogy Magyarországhoz tartozik, fontos, ami ott zajlik, de nincs úgy közel hozzá, mint ami a fővárosban zajlik, és az, hogy amit az ember lát, kilenc és fél egy között, az mennyire másféleképpen jeleníti meg egy délutáni lap, azért az elgondolkodtatja az embert, miközben este meg azzal néz szembe, hogy az M1-es csatornáján kívül, amit sokan joggal kritizálnak, gyakran én is megteszem, egyedüliként áll helyt, akkor, amikor arról a katasztrófáról beszámolnak, ami tegnap este történt, és aminek most ugye annyi Újpesti történése, vagy vonatkozása van, ha minden igaz, hogy az a szállod amelyel ütközött ez a bizonyos hableány, ezt tudtommal valahol az Újpesti szakaszon kötött ki, és ott dekkol a szószoros értelmében. Hát először is minden áldozatnak és hozzátartozójának, és szinte részvétem, nehéz szavakat találni, én úgy tudom, hogy ezek a szállodahajók az újpesti rakparton kötnek ki, de ez csak nevében újpesti rakpart, ez angyalföldön vannak ezek a kikötők. Az újpesti szakasz ugye viszonylag kevés ilyen lehetőség van, én nem hiszem el, én nem hiszem uh, már csak fizikai korlátok okán ismóval. tudott volna elvizest. jönni, az a hajógyári öbölben vannak kikötők, utána pedig ettől feljebb nincsen egy, egy olyan hely van, ez a régi vízműveknek a vízkiviteli műve, ami egy mesterséges sziget tulajdonképpen, ahol vizet vételeztek annó még a főváros vízenlátásához. Annak van egy olyan kiképzett oldal, amihez úszályok vagy akár nagyobb hajók is ki tudnak kötni. Én szerintem az újpesti rakkartról lehet szó, ami pedig Angyalföldön a földön van, de ez ilyen szempontból másodlagos, és sokkal fontosabb az, hogy bár ugye erre talán sajnos egyre kisebb az esély, hogy találjanak, ugye pár perc alatt, 8-10 perc alatt ebben a vízfőhokok vízfő, Jó, Rosszul írta az újság, de önnek élni. lehet igaza, azt írja, hogy nem sokkal később kikötött a Kárluc Rapartnál Újpesten, de ezek szerint ez nem Újpest. Nem, nem, nem. Jó, én ezt csak átvettem kritikátlanul, de ahonnan ezt átvettem, ott pedig az ember azért viszonylag elnéző, mert e, annyi adat van, és ezzel együtt ahonnan ezt átvettem, annyira a leginkább e, követendő tudósítást olvasta az ember. Hogy az, hogy ezt átvettem, az az ő hibájuk, de elnézést. De, de én azt gondolom, hogy ez most mind, mind a hibát nézve, mind pedig a, a tényszerűsége ebben a tekintetben majd majdhogy nem mellékes. Itt sokkal fontosabb az, hogy, hogy, hogy megtörtént ez a tragédia, és mondom még egyszer, hogy izguljunk azért, hogy hát... hát, hát ha nagyon sok élet... hallgatom, hirtelen okos lett, de lehet, hogy korábban is okos volt, de már nem nagyon hagytam, hogy okosak legyenek, mert ugye arról beszéltek, hogy ez itt egy ketyegő bomba volt. tagja az a fővárosi önkormányzatnak, más grémiumoknak is, de ez most nem tartozik ide. Maga, tehát ugye a Dunáról állandóan új van szó, mint egy hihetetlen potenciálra rendelkező izéről, amiről aztán utólag megállapítjuk mindig e, a következő alkalommal, hogy nem használjuk ki, vagy nem használtuk ki, mindazt, ami egyébként a jelenlétéből fakad. Rövid ideig volt plás, de az nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Ha az ember valaki ezen a bizonyos részen, ami e, ugye akkor rosszul olvastam, de nemrég sétáltam ott a Filipovval, és a barátnőmmel szinte teljesen kihasználhatom a szónak abban az értelmében, hogy azt a, azt a fantasztikus fekvését, azt a lehetőségét, ami egyébként az ottani látványból és az elhelyezkedéséből fakad egy tízes skálán, talán ha egyesre használja ki, ez a Budai oldalon nincs feltétlen így, mert ott mások a tárgyi adottságok. E a, az a közlekedési koncepció, amelyet, amelyről tegnap döntöttek, az egyébként a Dunával milyen módon és hogyan foglalkozik a jövőt, illetően a 20-30 Budapest? Hát én azt gondolom, hogy, hogy nem is ebben a kontextusban kellene ezt nézni. Nyilvánvalóan, ne, lehet, hogy már itt korban is mondtam, a Műszaki Egyetemen nekem volt egy munkavédelem, nem csak nekem, hát sokaknak másoknak is, egy munkavédelem oktatónk. Aki majd hogy nem minden egyes órát, de minden másodikat biztos, hogy azzal kezdte, hogy azzal fejezte be, hogy addig nincs baj, még baj nincs, és ugye az a munkavédelemnek ez Egy egyik alapillere. Nyilvánvalóan ez nem igaz, és, és, és, és, és, és kicsit kiforgatta is a dolgokat, de való igaz, hogy az ilyen történetek sokkal inkább ráirányítják magára egy adott, nem is mondom, hogy problémára, hanem helyzetre a figyelmet. Az egészen köztudott, nagyon-nagyon sokan beszéltek róla, nagyon sok megközelítésben, hogy Budapestet a szó jó értelmében, és természetesen ezzel a járó negatívumokkal együtt hogyan árasztották el a turisták. Tehát ugye Ugi kollégám beszél a forgalmának bődületes növekedéséről, ugye a turisztikai szakemberek beszélnek a hely kapacitások lassan hiányáról, amiről beszélhetünk más Megközelítésben bizonyos kerületekben ugye ez az en vagy mit kell mondani, lakáskiadás, amelynek szintén a turisztikai vonzata, adózási vonzata az ottani lakókörnyezetre kifejtett hatása, de itt tartozik a buli negyed és minden egyéb történet, és ebbe bele tartozik a tunának a túlterheltsége, vagy adott esetben nagyobb terhelése, mint ami, ami korábban volt, ez most egy szörnyű tragédia, amit az eddigi tudásunk szerint ugye egy, egy, valószínűleg egy baleset okozta, tehát egy nagyobb szállodahajóval ütköztek össze, ezt majd nyilván ki fogják vizsgálni. Nagyon nagy hiba, hogyha ilyenkor mindenki tényleg elkezd nagyon-nagyon okos lenni és hirtelen azt mondani, hogy akkor itt mindent alapjánkban kell megváltoztatni. Szerintem minden egyes ilyen esetnél meg kell várni a vizsgálat eredményét. Simán lehet, hogy egy egyszerű emberi mulasztásról van szó, simán lehet, hogy egy véletlen, tragikus események összejátszásáról van szó, szóval nem lehet tudni, de a vizsgálat alapján kell majd további következtetést levonni arra, hogy akkor kell-e kapacitáskorlátokat fölállítani, kell-e újabb szabályozókat bevezetni, vagy sem. Most egyelőre koncentráljuk arra, hogy hát ha vannak túlélők. Igen. Hát nehéz elfelejteni ezeket a tegnapi képeket. Beleértve, vagy nehéz elfelejteni a tegnapi napról. Én helyen voltam. Um, látja a Budapest Rádió. Um, önmagában ugye ilyenkor az ember szembesül azzal, hogy milyen országosan vagy nem országosan fogható rádióműsorok vannak. Én alapvetően a klubrádiót szoktam hallgatni, függetlenül attól, hogy mennyi bajom van vele, de ezzel együtt, tehát az esetek zömében. ugye az nagyjából eltűnik e, Kecskemétnél, e, és ott átálltam a Sebestyén Balázs műsorára, amelyről elnézést, tehát az számomra tökéletesen élvezhetetlen. Tehát e, az, hogy egy ember vihog, az oké, okay, hogy három ember vihog, e, és beszélnek, ez nem az én esetem, de most ezt azért emeltem ide, mert szóba került az a torlódás az M5-ösön, amit én konkrétan láttam reggel, valamikor úgy fél hét felé, egy Suzuki, egy használt öreg Suzuki, egy, ez a picurka, az valamilyen módon ütközött a veker le magasságában, ahogy szokták mondani, hogy hogyan nem tudom, és függőlegesen állt, tehát merülegesen állt, nem függőlegesen, merülegesen állt ott az ajvédő falnál. Utána közvetlen környékén tisztára úgy tűnt, mint nem okozna jelentős fennakadást, de erről még talán 10 órakor is úgy beszélt ez a rádioműsor, mint ami akadályozza a forgalmat, és utána egy jelentős fennakadást lehetett látni. Az hogy erről különböző applikációk révén az ember szerezhet tudomást, ez nagy valószínűséggel nem egy nagy kúszt. Az, hogy erről ugyanakkor úgy számoljanak be, hogyha valaki még időben letér az M5-ről, akkor ez ki tudja had, eh, hagyni. Annak a jelentke, jelentősége a reggeli órákban 10-es, tízes 10-es. Tízes. Ugyanez volt visszafelé. Visszafelé rosszabb volt a helyzet, mert a 35-ös kilométer kőnél az Inárcsi leágazónál Budapestről Szeged felé, egy kamion nekem ment a szallakorlátnak, a baleset körülményeit látva nagyjából azt lehetett feltételezni, hogy elaludhatott a sofőr, aki neki ment a szallakorlátnak, tehát még egyszer mondom, a belső sávban ment szeget felé, azt át nem szakította, de olyan mértékben ment neki, hogy hát, ha nem is ment a, a pesti oldal rád, de minden esetre amiknek következtében ugye ki kellett rámolni a kamionból, hogy azt onnan el lehessen mozdítani, talán cement volt benne, nem tudom, nagy zsákokat rámolt ki belőle egy, egy darus autó. Az a darus autó viszont a belső sávjában állt az M5-ösnek Budapest felé. Tehát magyarul mindkét irányban egy tízes skálán hát minimum ötösre, ha nem hatosra vagy hetesre, mert két sávot is elfoglalt Budapest felé. Ez a rámolás befolyásolta a közlekedést, ami egyébként tegnap konkrétan 50 percbe került. Ami azért nekem nem volt nagy kunsz, mert én csak lefeküdni szerettem volna, de valaki, aki a számára ez más jelentőséggel is bírhat, és az, hogy erről legyen tájékoztatás, miközben abban a sebességválásféleműsorban megemlítették, de semmi konkrétumot nem lehetett hallani, az szerintem egy ilyen világváros esetén, mint amilyen Budapest, nem lenne egy nagy kúszt. Igen, bár azt gondolom, hogy, hogy ezeknél az applikációknál gyorsabb nincs és nem létezik vagy legalábbis én nem ismerek, tehát egész én személyesen is tapasztaltam néhány évvel ezelőtt vidékre mentünk autópályán, illetve a később főúton, és tényleg úgy, úgy. Tehát olyan szinten gyorsan kaptunk értesítést, hogy, hogy szinte 200-300 méterre álltunk be a sorba a dugóba. Tehát már nem tehát megkaptam az értesítést, hogy, hogy torlódás van baleset, de már az utolsó lehetőséget elhagytuk, hogy lejöjünk a, a, a pályáról. Tehát, hogy szinte néhány perc alatt, a, főleg a, ugye az autósok közösségére építő, nem tudom, hogy itt lehetne mondani, nevét inkább kihagyom, hogy mindenki tudja, hogy miről, hát a ez pénzüle. azért, vagy vazza, igen, hmm. igen. Hát ami a közös, az autósok közösségére épít, mint információ forrás, ezek, ezek elképesztően gyorsak, tehát nyilván... Nem mindenki használja ezeket az alkalmazásokat, és vannak népszerű nagy hallgatottságú rádiók, ahol ezeket a nagyobb dolgokat be kell mondani, de egészen biztos vagyok benne, hogy ott sok-sok perces adott esetben egyedórás, félórás késésekkel tudják csak bemondani. Ettől függetlenül megkönnyíti az életünket mindegyik csatornán az információ ennek ellenére hogy azért egyre több jelenség. Én csak, csak azt tudom mondani, önnek hogy, mondani, mondani hogy, hogy, a, hogy a reggeli esetében ugye nincs kár de az ember örül, hogy nem abba az irányba halad, 4-5-6 km-t lehet, hogy négy. A másik esetben én háromnyed óráról tudok beszámolni, Budapestről, Szeged felé, az körülbelül egy négy kilométeres sor volt, azért ezek gigantikus méretűek, és amennyiben ezeket lehet csökkenteni, az ember mindent elkövetne annak érdekében, hogy ha már a baleset bekövetkezett, akkor mindaz, ami ezzel együtt jár, annak a következményei a szólok minden, mindig abban az értelmében, amiről most éppen szóban minimalizálható legyen. Hát ugye általában ezek az intézkedések hatékonysága és gyorsasága számít, ugye nem mindegy, hogy egy balesetet mennyi ideig helyszínelnek le, mondjuk az esetben, vagy, vagy egy ilyen akadályt, egy átpakolást, hány e, e, géppel, e, hány teherautóra, milyen szervezéssel lehet megoldani. Tehát ha már, ha már be kellett következni egy ilyen balesetnek, Eh, akkor, akkor annak a felszámolása és meg hát ugye a közlekedési a kultúra, leg... hogy a leállós az azonnal igénybevétele megtörténik a, a magyar autósok részéről, az ha a NAVRAS is rendszeresen arról számol be, hogy szerintem nagyon sokat fejlődtünk, én még azt látom, hogy van hova fejlődni. Hát egyrészt van, mindig van hova fejlődni, másrészt, hogy azért vegyük be, bele ez, ez mindenhol van, és ez nem, nem, nem nemzetfüggő, vagy, vagy, vagy, vagy szárgatásfüggő a bámészkodási faktor, tehát hogyha valaki 50 percet, percet áll egy dugóban, amikor odaér, akkor ő is lelassít és megnézi hogy mégis mi történt. És hogyha összeadjuk a, a, a sok száz vagy adott esetben sok ezer autónak, az adott, eset, adott esetben csak 5-6 másodpercét, és bőszorozzuk, hogy akkor mennyit időt lehetne megtakarítani, hogyha az úgymond bámészkodási faktor ki tudnánk kiszöbölni, akkor, akkor az is egy érdekes eredményre vezetni. Mit okozott az özönvíz Újpesten, és mit fog még okozni? Tehát mire lehet számítani külös tekintettel arra, hogy nem nagyon a napsütéses órák száma tűnik növekedni, ami beláthatatlan következményekkel jár, hiszen most a hajúszerencsétlenség kapcsán már egyre több szó esik, de attól függetlenül is már szó esett a jövendő vagy következő árvízről, ami hát ennyi víz esetén nem lesz kicsi. Hát és ugye összefüggésében nézve a dolgot, ugye ezt a hatalmas negyesőzést egy viszonyatos szárasság előzte meg, igen. ami szintén nem, nem tett jót a természetnek és az ökoszisztémának. Ez a rengeteg víz most ismét nem tesz jót, és egyébként a vízgyűjtő területekre leset, eső pedig igen, ahogy említette, jelentős kockázatokat fordoz magában. Újpest mit át tegnap? Hát Újpesten azért működik, ahol van, ahol van normális elvezetés és azért az 98%-ában Újpestnek megvan. Vannak olyan területek, ahol, ugye már többször beszéltünk, például a Székesbűlőről, ahol jogi problémák miatt jelenleg is ezer -ra százalékkal dolgoznak rajta a tervezők, jogátok együttműködünk tudnak ezt rá, hogy lehessen ezt a furcsa helyzetet, hogy, hogy, hogy újpestenek... Új, új, új egy újpesti ingatlanokat megközelítendő székesdű utca, székesdülő sor, az Budakesci közigazgatási területén van. Itt, ahol nincs világgurat, és nincs megoldva a és ott, hát hogy mondjam, ott, ott, ott, ott, ott szinte megoldhatatlan problémát is oldok. Tehát egyes mélyebben fekvő területeken olyan túltsák alakulnak ki, ahol ahol egészen lehetetlen a közlekedés. Én arra emlékszem, a... hogy a Lolly Planet írta azt, hogyha az ember, Irakban nem jártam, de azon a környéken jártam, és csak azt írták, hogyha az ember kocsival közlekedik, és túcsát lát, akkor lehetőség szerint álljon meg, vegyen elő egy únt, így egy únt és nézze meg, mert az vagy egy túlcsa, vagy három méter mély. Na most, amennyiben egy túcsa, abban az esetben átmegy rajta a dzsíp. Ha három méter mély, hát akkor olyan élményben lesz része, amit egy életre nem fog elfelejteni. Igen, igen, igen. Hát volt, volt egyébként egy olyan, hát, mert meg nem mondom, de több mint tíz évvel ezelőtt egyszer egy olyan felhőszakadás. Amikor, és az Újpesték ország elég jól tudják, a Tél utca, Pozsonyi utca kereszteződése, ami, ami egy nem kicsi kereszteződés, és villamos finés, és és szigetek, stb. Ott konkrétan eltűnt minden, amit föl lehet ismerni. Tehát járdaszegély, középsziget, tehát semmi, az egész egy ilyen nagy, hatalmas vízterület volt, én nyilván aki rutinból vezetett, és tudta, hogy merre van, és minek nem megy neki, azok bátran átmentek rajta, mert tudhatta, hogy ott nincs három méter mély dolog, hanem maximum egyen 15-20 cm-es vízen kell átgázolni, de nem volt egy mindennapos látvány. De mondom, ez 10-12 évvel ezelőtt volt, és annyira, annyira hirtelen és gyorsan esetleg le mennyi, nagy mennyiségű víz, hogy egész egyszerűen a vízelvezető kapacitás volt kevés. De utána, mint hogy negyed óra múlva minden eltűnt, tehát, hogy, hogy ez csak egy ilyen időszakos történet, utána beavatkozni se kellett, csak megvárni, amíg a, a csatorna rendszer elvezeti a videót. Utánt önt elszólítja a kötelessége, a ma egy óra, az megvan? Meg, természetesen. Akkor legyen szíves, Újpest és a címer címen legyen szíves, mondja el a versét. Szerintem, hogy nem tudom, nem <gül> az, az én versikém, az nem szalom képes. Én, én nem, nem tudok erről indulat nélkül beszélni, úgyhogy úgy, úgy, azon túl, hogy egyrészt magával az igazságszolgáltatással, vagy inkább jogszolgáltatással kapcsolatok. Én itt vagyok. Halló, halló. De vagy csak a hangja ment el másolva. Az, az, az lehet, nem jó irányba ment akkor a hangom. Nem hát jó, hogy ment csak a rádió szempontjából, nem? Igen, igen, igen. igen. igen. Tehát ami, amit a jogszolgáltatásról, vagy e, bírósági rendszerről el lehet mondani, közszereplőként azt én lejöttem tegnap, én egészen tartom, hogy valakihoz egy elsőfokú ítéletet abban átmond. Aztán van egy háromtagú bírói tanács, amelyen de honlok Bétmond, mond, majd van egy felülvizsgálati kérelem, amelyet az én legjobb tudomásom szerint én nem vagyok jogász, de sokat beszélgettem hozzáért emberekkel, csak eljárási hiba esetén lehetne megváltoztatni, majd utána akkor ezt a kúria mégiscsak megváltoztatja, és akkor az elsőfokú ítéletet tartja hatályval, és kimondja azt, hogy egy, egy ilyen nagymúlt egyesületnek nincsen személyiségjoghoz, joghoz joga az arculathoz, és hiába nyerte meg az utája, a belga tulajdonossal szemben a cégjogi perc, tehát a cégbíróság kimondta, hogy a belga jogtalanul változtatta meg a címert a társasági szerződéssel ellentétesen, és ezért pénzbírságra is kötelezte, de ezen túl ennek végrehajtható, vagy, vagy én nem értek hozzá, de azon túl, hogy befizette a bírságot, egyéb jogkövetkezménye nincsen, tehát nem tudta a cégbíróság a címer visszaállítására kötelezni, ezért próbálkozott az ezzel a személyiségi joggal és az altorathoz fiződő joggal, Egyébként neves jogászokkal, alkotmánybírókkal, újpest díszpolgárával, sportjogászokkal, kiegészített csapattal állították össze a keresetet. De úgy látszik, hogy, hogy, hogy, hogy ma egy ilyen nagymúltú tradicionális klub szerződésben biztosított jogát nem lehet érvényesíteni az igazságszolgáltatás keretén belül. Ez egész egyszerűen felháborít, és azon túl, hogy én személyesen is iszonyatos dühöt érzek, eh, már tudom jól, hogy az nem vezet sehova, és azzal még megoldani semmit nem lehet. Tehát ettől szükséges megértem mindenkinek a csalódottságát akkor is, hogyha adott esetben nem jó irányba, vagy legalábbis szerintem nem jó irányba eh, hegyezik az indulataikat. Én azt gondolom, hogy az eredendő bűn, az ott gyökerezett, amikor a belga a tulajdonos fejéből kipottant ez az idióta ötlet, hogy megváltoztassak mert Innen kell leheteztetni mindent, tehát az, hogy most a vagy hűpest érzelmi embereket egymástak ugrasztanak, és a belga, belga üzletemben pedig röhög a markába, neki ennél jobb helyzet nem kell. És aki ezt nem ismeri föl, az, az, az, az, az valószínűleg nem, nem, nem, nem befejezte a mondatot. Hogy keretesek legyünk, írt xy aki aki Béla. Kedves János, érdekes és érdemes lehet megemlíteni a tragikus hajóbaleset kapcsán, hogy ahogy más, társadal, tá, ahogy más ázsiai társadalmak esetében is, a koreaiak túlnyomó többsége, akár 90%-a nem tud úszni. Ennek nagyon érdekes okai vannak, érdemes körüljárni a témát, és most, hogy sokat utaznak a kóreaiak, ez visszatérő probléma, jelen esetben is nem kizáról nekünk van felelősségünk ebben, hanem a koreai vezetésnek is, amelyik nagyon jól tudja, hogy az össze-vissza utazgatnak a úgy, hogy nem képesek úszni és sorban fulladnak bele a vizekbe, a szerencsétlenek strandokon, hajós utazásokon, mégsem tesznek semmit. Egészen abszurd korábban elvétve találni 130 centiméternél mélyebb medencét, az óceán partokon is szinte lehetetlen úszni. Jó! és a szállodahajó nem Újpesten kötött ki, hanem az Újpesti Rakparton, ami a Margit Hídnál van, ez mindig összekeverik a sajtóban. Üdv Béla, köszönöm a kiegészítés részint ez elhangzott Wintermantel Zsolt szájából, akivel nagy valószínűséggel szeptember 5-én Györgyevics benedek születésnapján fogok legközelebb. Itt a örömmel találkozni, azt megelőzően pedig legalább egyszer ma, 13 órakor. Köszönöm szépen! Én is köszönöm szépen, és addig is ö, szép napot, jó pihenést és minden hallgatónak ö, Át fogom nekik tartalmat nekik a hiszemélyesen. Köszönöm, igyekezem, el fog késni. Köszönöm szépen, Önök Wintermantel Zsoltot hallották, Zuló polgármesterét. A műsort az új újpesti önkormányzat támogatta. 06148909999 és 0636771161, figyelek, ha van mire. Igen. A vagyok, Netán? aki telefonál, az mindjárt adásba kerül. Igen, igen. Tehát nagynév vagyok, és uh, hét óta próbálok telefonálni, uh, és kedden, akkor kerültem volna be, amikor megunta a várakozást, nem csodálkoztam ezen. Igen. Tehát most azért hívom. Én megmondom, az egészet úgy kezdem, hogy ez a szörnyű tegnapi baleset, Vasárnap bekapcsol... hétfőn bekapcsoltam a Kossuth Rádiót, és olyan gell volt a műsor, hogy átkapcsoltam erre a, a műsorra. És, a, mint megtudtam, az ismeretlen arcok egyszerűen oda tapasztotta a rádióhoz, mert annak a refrénje akár szállóig idé válhatna. Ismerős arcok. Ismerős arcok? Igen. Pont nem ismeretlen? Na ez jó. Köszönöm, hogy kiavított. Tehát nagyon is ismerősek, akkor nekem ismeretlenek, de ezután nem lesznek ismeretlenek. Tehát rá, és, és én nagyon nem szeretem a betelefonálós műsort, mert vagy ugye a Karc rádió az egy a személyi kultuszon magasan túltesz, tehát egyszerűen, és vagy olyat mondanak, amit magam is tudok sokkal jobban. Itt viszont minden hozzászólás... Ébresztett bennem valamennyi gondolatot, és ezekhez csatlakozva tele voltam feszültséggel, hogy ezt el kell, hogy mondjam. Most megpróbálom ezt én úgy összefoglalni. Az az igazság, hogy én úgy gondolom, hogy a Fidesz a tavalyi választás óta semmi más nem tett, de a bárs bársony cégét olyan biztosra veszi az Orbán Viktor, hogy a saját ellenzékének a megteremtésére fordított minden energiát. És ezzel kapcsolatban, csak úgy szeretném mondani, és mind hozzászólásból is adódott nekem ez, hogy én úgy gondolom, hogy irodalmi szóval élve, ugye a Föld forog a keserű levébe, az MSP, az úgy forog a keserű levébe, hogy azzal nem érdemes foglalkozni, gondolja a Fidesz is joggal, mert nem kell külön, külön, külső ellenség a kegyelem döfést, hogy megadja. Na most a Momentumra pedig azt mondanám, ugye az egyik betelefonán mondta, hogy azért választotta a Momentumot, mert úgy gondolja, hogy ebben nincsen Fideszes tégla. Utána azonnal jött egy telefon, amelyikbe azt mondta, hogy szinte Fideszes téglából van összerakva. Nos, én a másodikat gondolom az én véleményem ehhez csatlakozik, de ez is olyan dolog, mint akár a pigmalion esete, vagy hogy a fagylalt visszanyal, tehát a Fidesz a Momentummal tulajdonképpen úgy járt. És, és a harmadik lehetségesre pedig ugye azt mondanám, hogy ebbe a káoszba a, a Gyurcsán és, és Klára Asszony felesége az annyira elhanyagolt volt, hogy a, hogy a surranó pályán egyszerűen oda jutott, ahova jutott. És én ezt se, ezen se csodálkozom nagyon. Viszont azt szeretném elmondani, hogy a, a Jobbik, tudnék volt egy telefonáló, aki felhívta a figyelmet, hogy a Jobbiknak a... Az eredménye azért nem olyan nagyon elhanyagolható, most ezzel olyan 80 ig egyetértek, hogy ellen szélbe ilyen eredményt ért el. Én pedig úgy gondolom, hogy a, nem a Fidesznek, személyesen az Orbán Viktornak Jobbik fóli, fóbiája van. Tehát energiának legnagyobb részét a Jobbik szétverésére használta fel. Úgyhogy, tehát ezen, ezt is azt mondom, hogy, hogy az én gondolatmenetem ebbe nagyon helyes volt. Ugye a szétverésével is személyesen én örülök, hogy a szétverésbe a, a, a mi hazánk kevesebbet kapott. Érdekes ez az én gondolatommal még egy olyan kis... Elég féle, de ezzel é, tovább é, nem é, is akarom a véleményemet kifejteni. Nagyon szépen köszönöm. A... Viszont halásra! Elég udvarias voltam, vagy nagyon nem? Senki? Akkor felhívom Ugi Attilát. Hagyományos műsorból még egy van. És még egy. nem ebben a fél évben. Azért ez hihetetlen kimondol, hogy... Volt egy nagyon rossz iszakában miatt Ott a 18. kerületi önkormányzatban. Jó reggatlet! van benne a vonalban. A 18. kerület polgármester, azt kérdezném legelőször, hogy ez az özönvíz ez milyen problémákat okoz a 18. kerületben, vagy a 18. kerület azok közé tartozik, ahol ez áldás. Áldási bikesik. <gül> <gül> <gül> <gül> szoktam nézni a, a metaforú csapadék is mutat, és azt láttuk, hogy az előző 7 napban összességében 133 mm csapadék esett a legfrissebb adatok szerint, amit a meteorológiai szolgálat hivatalosan kitette a honlapjára, tehát ez már bőven a fölött van, amelyik mennyiségre azt lehet mondani, hogy, hogy már áldás, tehát ez már nem áldás. Most éjszaka is lehetett látni, hogy egész éjszaka verte a tetőt az eső és hát ezzel gyakorlatilag már a föld olyan mélységben átlanázva, hogy már alig bírja elszívni a, a nedvességet. Most uh, éppen reggel azzal kezdtem a napot, hogy uh, küldtem a különböző Kerületi szolgáltatóknak, fővárosi szolgáltatóknak az SMS-eket, meg az e-maileket, hogy hol és milyen sorrendben kellene, hol a, a vizet szivattyúzni, hol pedig, hol pedig a, a, a megagyott út testet az alámosás miatt előkészíteni arra, hogy javítsák, a, a, ahol például buszközlekedés van ugyan nálunk nem nagyon hegyvölgyes dombos a terület, Igen. de azért itt is vannak olyan lejtők és emelkedők, amik azért azt ö, eredményezik, hogy aki a, a völgyben van, az, ö, az ö, a hirtelen ilyen záporszerűen eső csapadék vízben a, ha van mondjuk egy pincéje, vagy egy pincegarázsa, akkor azt könnyedén előntheti a víz, tehát össze állíthatom, hogy, ö, hogy nálunk is komoly megpróbáltatást okoz a a, a közútkezelőinknek, illetve azoknak a, a partnereinknek, akikkel szerződésben vagyunk. Például az ilyen ö, árok tisztítás, árok víz, árokból a vízszivattyúzásnak a, az indítása érdekében Tudhatnyi szivattyúval dolgozunk most is a kerületben egy időben, hogy, hogy a normális körülményeket fent lehessen tartani. Azt árulj el nekem, mert holnap különböző techni technikai okokból az inkább egy udvariassági beszélgetés lesz majd bácskai Jánossal, és egyébként is ennek még a karácsony gergelyféle beszélgetés előtt kellene, hogy helye legyen, hogy adjon már nekem egy élmény beszámolót, kedves János, tegnap az történt a Városházán címmel. Figyelek! Hát kedves János, az történt a Városházán, hogy voltak már hangok arról, hogy viszonylag gyorsan fogunk végezni, amit tulajdonképpen be is következett, mert Uh, nyilván nem uh, minden uh, ok nélküli vagy előzmény nélküli uh, uh, okból kifolyólag, nyilván a vasárnapi választás következtében egy kicsit uh, meg, megzavarodott szerepben működt bent az ellenzék. Az elején nyitottak egy furcsa napi rendi vitát, majd uh, majd egyszer általam kifülkészíthetetlen okból kifolyólag feláltak és ott hagyták a főnököt. Jó, erről El, azért az két állat. mondatot, tehát mi volt ez a napi rendi pont, mi lett a sors? Nem nem tudom, hogy melyik miatt. Tehát azt tudom, hogy ma volt egy napirendi vita, eh, amiben ők vita csomó mindenről vitatkoztam, hogy föl legyen a napirendben, ne legyen föl a napirendben, újpest, eh, újpesttel kapcsolatban eh, építésrendezési eszközökkel, eszközök napirendrevétele, vagy na, nem napi rendrevétele, olyan képviselők, akiket egyébként eh, nagyon ritkán szoktam, ellenzéki oldalon is eh, vitába beleállni eh, és megszólalni, azok megszólaltak, késhegy ellenő vitát folytattak, aztán miután egyébként egy napi renden voltak, á, számomra érthetetlen, ahol kifolyólag vége lett a történetnek, és, és, gyakorlatilag, és gyakorlatilag fogták magukat fel Hol szerepelt de, ebben de, a patkányírtás? Ezt szinte nem tudom megmondani, mert, mert, mert, mert volt benne patkányírtástól kezdve Karácsony Gergelyen, át, nem tudom, nem volt egy struktúrált vita. Tehát azért én viszonylag régóta ö, üzem a, a, azt a műfajt, hogy a fővárosi közgyűlésben ülök, és szoktam érezni, hogy mik azok a témák, amiknek a mentén ö, megpróbálnak ö, ügyeket kreálni, és az ügyeknek a mentén megpróbálnak artikulálni véleményeket. De én ezt nem, nem éreztem. Tehát ha, ha ők a patkány időre akarták kihegyezni, akkor ezt rém rosszul csinálták. Tehát, ö, én, az, én azt gondolom, hogy az egy, az egy nagyon félre sikerült akció volt, mert, mert szerintem, hogyha a közgyűlésben ülők sem tudták azt, hogy egyébként ott mi az ördögé hagyták ott a, a, a közgyűlést, mert hogy a vitából nem derült ki, hogy a van éppen azon a szerdai napon, akkor azt azt az, az teljesen Jó, ez milyen e, hangulatot és milyen állapotokat, ha hangulat talán másodlagos, az állapotok már kevésbé, feltételeznek az októberi helyhatósági választásokat megelőzően. Mit prognosztizál? Részint saját magának, részint nekünk, budapestieknek. Hát én azt gondolom, hogy, hogy inkább egy amit, amit ott lehetett látni, hogy ö, nagyjából viszonylag gyorsan végigment a, a közgyűlést, a amiben egyébként szoktak sokszor vitákat generálni, mert azért vagyunk, kezdve költségvetés módosításon át nagyon sok ö, érdemi kérdés volt ö, kitüntetési adományozásból. Azt egyébként János, hogy a Patkány Vizsgáló Bizottság fel nem állítása miatt volt a távozás, és arról volt szó, hogy ha nincs vizsgáló bizottság, akkor hazamennek. Hát, azt nem tudom, akkor, akkor János jobban figyelt arra, hogy ők mit akarnak. Mert ők a népsportot olvasták, vagy mit csinált? De ott voltam, de hát ezek, folyton. János, Isten látja el hogy én nem akarom a túloldalon ülőket bántani. De úr, olyan össze-vissza beszéltek, olyan bolondságokat beszéltek, nem akarok enni erősebb szót használni, mert lehet, hogy az már insinuáció volna. Tehát az ott nem jött ki, hogy azért, mert ők most valamit patkánybizottságot akarnak lezárítani, vagy nem. hát. Abszolút, abszolút ez nem jött le ők valami patkány bizony egy másik én... közgyűlésen ültem én hudmezővásárhelyen ültem a, a hudmezővásárhelyi közgyűlésnek a rendkívüli ülésen. ott nem ja, volt ilyen a... ott, nem ott nem volt patkány nem, ott, ott patkány nem volt, és ott a maga, maga a hangvétel. Tehát az, az, ugye sokat beszélt korábban Lázár János arról, hogy mennyire más problémák foglalkoztatják a hódnőzővásárlelyeket, mint a budapestélyeket, bár ez úgy is igaz, hogy más foglalkoztatja az újpestieket, mint a 18. kerületieket, de magának a vitának a stílusa, magának az egésznek a hangulata, én nem mondom, hogy színházban éreztem magam, vagy moziban, mert ez nem egy szórakoztató előadás volt, de nagyon nem bántam meg, hogy oda-vissza nagyjából 450 kilométert kellett megtenem. Nagyon, nagyon érdekes volt. Ha azt mondanám, hogy tanulságos volt, akkor most olyat kéne mondom, hogy nem igazán, mi lenne a tanulsága, de van egy sor alkalom, amikor az ember ezeket így látva, beleértve, hogy ez nem egy folyamatban illeszthető, hiszen először voltam ott, hihetetlen érdekes tanús nem is hanem de nagyon érdekes az a benyomás. Ha másért nem azon, ez például ezt elment, Lázár Jánosnak is reggel, hogy mindenféle előítélet nélkül, bár ugye én is egy szubjektum vagyok, nyilvánvalóan a hangulatom sok minden befolyásol, de nagyon érdekes volt látni az, hogy a fideszes szimpátiával vádolt promenát, mennyire másféleképpen számolt be arról, mint amit, amit én láttam, és ezt összefüggésbe hoztam, szándékosan, szerencsésem, vagy szerencsétlenül a tegnapi M1-es közvetítéssel, amely M1-et nagyon sokan joggal kritizálnak, köztük én is, de tegnap nagyon derekosan hájtált egy olyan esemény kapcsán, amelyet mindegyikünk szívesen kihagyott volna az életéből. Mm. Lehet, nem tudom. Ö, egyszer én is kíváncsi vagyok egy vidéki testületülésre vagy közgyűlésre, hogy az ö, hogyan zajlik, hogy milyen napi rendek és milyen kérdések vannak. Egyébként ahány önkormányzat, annyi féle Annyiféle módon történnek a közgyűlések, tehát ha én beszélek polgármester, kollégákkal, vannak olyan testületek, ahol egy rendes testületi ülés két-három órát tart, mint egyébként nálunk is általában. Tehát napidemtől függetlenül mindig egy nagyjából két-három órás testületi ülésekkel tudunk számolni. Vannak olyan testületi ülések, hogyha vannak olyan kerületek, ahol a testületi ülés, hogyha egy órát tart, akkor az már rekordhosszúság van, mondható. Van, ahol teljesen rendszeres az, hogy 4-5-6-8 órás testületi ülések vannak. Tehát ez, ez, a, ez a helyi szokásoktól attól függően, hogy az ülésvezetőnek milyen a vitavezetési kultúrája, mit engednek, és mennyire SMS-szerűen szereti vezetni az üléseket, mennyire folytja bele a felszólalókba a szót, mennyire nem, mennyire empatikus a többiek. Ez, ez, ez sok mindentől függ, és nyilván attól is függ, hogy mennyire a, vehemensek a vitatkozók, mennyire mennyire tényszerűen a, a tájról vitatkoznak, vagy ö, az összes ö, saját ö, korábbi vélt vagy valós sérelmeiket ö, azon a testületi ülésen hozzák elő, ami, ami a, annak, a, annak a mikrokörnyezetnek, annak a mikrotársadalomnak a problémája, ö, és a Föl teszik az asztalra, és akkor arra is, arról is elkezdenek vitatkozni, és a napi rend az csak egy ürügy, hogy egyébként beszéljenek arról, ami a lelküket amúgy is nyomja. Ez, ez, ez nagyon, ez nagyon sokféle tud lenni, tehát tényleg ez a, az a szereplőktől függ, és szerintem ettől még ettől még nem jó vagy rossz, jobb vagy rosszabb egy, egyik testületnek vagy másik testületnek a működése, hanem ezek a helyi sajátosságok. Nyilván, hogyha a benne élő szereplők ezt megkívánnák változtatni, akkor azért ezt meg tudnák tenni, mert, mert minden családban, minden házasságban azért jó részt van esély arra, hogy ha nem az együttélés vagy az együttműködés nem megfelelő, akkor azért a keretrendszereket átszabva. Ezen azért minimálisan lehet változtatni. Milyen hangulatot feltételez októberre, majd szeptembertől ki tudja, talán augusztus második felétől, bár ugye augusztus 20 -a előtt nem nagyon az közélet lenni az önkormányzati választásokat illetően? Hát nézzék, én négy éve itt a 18. előtt, már nyáron nekiindult, június végén nekiindult a, a, a háború, amikor az egyik TMS képviselő ezzel a Kiváló Crash-szigettel bennünket a Brikben, vagy még nem is tudom pontosan, hogy hol, aztán talán a a, a, a Blikben volt. Blikben volt a, a az, a helyre igazítani kellett a szegény Blik-nek meg. Ja, ez volt az a történet, amikor az a vádoltak, hogy mint tudom, több tíz millió forintot Clash szigetén költött, töltöttünk közben, hogy egy Európai Uniós együttműködési megállapodás keretében a TRS rövidítés, az a Görög Tudományos Akadémia fenntartható Fejlődési Háttérkutató Intézete volt, és miért hiába jeleztük előre az összes érdekelhetnek, akik ezt az inszimumációt megjelentették, azért végig megjelentették, már úgy gondolták, hogy ez politikai haszontszerzésből egészen kiváló lesz az ellenérdekelhetőenek. De ugye ezzel, ezzel indult az antré, és lehetett látni, hogy azért ennek se volt túl sok értelme, hogy ezt előhozták. Én azt gondolom, hogy, hogy a ma a közélet olyan magas hőfokon ég, hogy, hogy tényleg egészen nagyokat kell mondani ahhoz, hogy, hogy belehessen kerültetén. Ilyen szimpla kresszigeti inszinuációkkal már viszonylag nehezen lehet beleférni a fősodgató ellenzéki médiába is mondjuk egy derék egy kormánypárti polgármester lejáratás a céljából, tehát ennél azért másokkal többet kell eh, hozni. Én azért remélem, hogy, hogy az összes fél tudott tanulni az előző, öt évvel ezelőtti eh, választási harcból, ahol nem biztos, hogy eh, eredményt ért el, vagy pozitív volt ez a típusú kommunikáció, mert hát lehetett látni, hogy tízről re nem tudtak érdemi pozíciókat előrelépni ezzel a botránypolitizálással, meg botránykampányolással. Remélem, hogy ez elegendő tanulság lesz arra, hogy, hogy ügyek mentén próbáljunk a 2019-es kampányban megnézni egymással az őszén kormányzati választáson. Tehát ne legyen a, a, a téma az ilyen, ilyen klasszikus fake news. Végezetül egy konkrét hír, a Budapest 18. kelet Béketér komplex rendezése második ütem projekt ez idáig három sikertelen közbeszerzési eljárás miatt eredményes ajánlat tevű hiányában nem tudott elindulni, most azonban jelentősen sikerült előrelépni ebben az ügyben, amit a fővárosi közgyűlés döntött és felkéri a BKK Zrt-t, hogy vizsgálja meg a közbeszerzés feltéte rendszerét, majd folytatódik a hír, de nem azért van itt, hogy én ezt teljes mértékben felolvassam. Miről van szó és ez hogyan érinti a 18. keletérket? 2012-ben született döntés arról, hogy ez egy alsóbrendű intermodális csomópont, hogy egész pontosan város szerkezetileg körbehatárolni a béketér szerepét a főváros nagy rendszerében, szóval ebben a rendszerben a béketérnek a megújítására született egy döntés, amit két ütemben szerettünk volna megcsinálni, erre költségvetési forrást is 2013-as költségvetési évtől kezdve a fővárosi önkormányzat elkülönített, amelynek következményeként az első ütemet az 2014-ben meg is csináltuk, a második, vagy el is készült, át is lett adva 2014 második felében. Viszont a, a második ütem, amelyik a komplex környezetrendezést, tehát a villamosvégállomás, a peronmagasítás, peronrendezés, lefedése a villamosvégállomás, a közmű kiváltás, a villamospálya tovább vezetésének előkészítése a repülőtér irányába, illetve egész pontosan az ülőjúton úton tovább kifelé, kifelé, majd a Liszt-Ferenc terminálokhoz érkezve ennek az előkészítése. A orvosi rendelő, a patika előtti területnek a parkolóval kialakítás, a fásítás, a légkábelek eltüntetése, új járda kialakítása a kereszt való járdák kialakítás, a köztéri óra, padok, pihenőhelyek, új buszmegálló kialakítása a buszmegállók fedése, ez mind, mind benne van ebben a projektben. ugye Először ennek a tervezésére egy olyan csapatot bíztak meg, hogy ez az egészen kiváló közbeszerzési rendszere, az Európai Uniónak, amit már egyszer hasonlót említettem a reptéri gyorsforgalmival is kapcsolatban, hogy egy olyan tervezőcéget választottak ki, akik illetve nyerte meg ezt, a, ezt az eljárást, akinek köze nem volt Budapest 18. kerületéhez, illetve a budapesti tervezésekhez. Másfél évnyi iszonyatos kínok és keservek után fel kellett mondani a BKK-nak a megállapodást ezzel a tervezőcéggel, majd még utána körül fél évet kellett azon batakolni, hogy a meglévő tervekből mi az, amit a régi tervezőcég hajlandó átadni, és mi az, amit nem. És aztán utána a második közbeszerzésen sikerült egy olyan céget kiválasztani, olyan tervezőcéget, aki azért a budapesti viszonyokkal viszonylag tisztában van, és ő képes ezeket a dolgokat jól szervezni és kezelni. Na, ezzel sikerült elérnünk azt, hogy hogy elértük, tehát abban a helyzetben voltunk, hogy ő meg tudta tervezni, ezzel már eleveztettünk kettő-kettő és fél évet, amikor készen lettek a tervek, pont akkor történt a, a közbeszerzéseknek a kiírása, viszont az volt az az időpillanat, amikor a, az országban minden egyes építőmunkás valamilyen valamilyen építkezésen már el volt kötelezve, tehát kis cég, nagy, ki, nagy cég közepes cég, ráadásul ez egy komplex, mert ebben vasúti pályaépítés is volt, ugye a villamosvágányok miatt plusz zöld szerületfejlesztés, plusz közműkiváltás, tehát nagyon-nagyon komplex munkát kellett végezni, ezért nagyon kevés olyan cég volt, aki ezt egyszerre teljesíteni tudta volna. Ugye egymás után kétszer is, éppen ezért gyakorlatilag a beruházásra nem is jelentkeztek, a közbeszerzési eljárásra nem is jelentkeztek értemben. Tehát ezért nem lehetett eredményt hirdetni, és most, mikor harmadszor jelentkeztek, akkor olyan hororálom, hogy fedezet fölött háromszoros árat jött volna valaki, és akkor itt most az történt, hogy a pótulagos fedezetet biztosította a közgyűlés arra, hogy egy következő eljárásra, már nagy valószínűséggel ki lehessen választani azt a tervező céget, vagy azt a kivitelező céget, aki a tervek alapján megfelelő ütemezésben ezt meg tudja csinálni. Tehát ö, nagyjából ez tényleg olyan, ö, olyan lesz ez a, ez a béketér lassan, ö, mint a, mint, mint a lucoszége. Tehát 6-7-8 éves munkaeredményeképpen tud ö, megújulni ez a ez alközponti a csomópont. Nagyon szépen köszönöm a közelműködés, most hosszú nyári szabadságra megyünk. És aztán szeptemberben újra találkozunk, gondolom, hogy személyesen ezt megelőzünk, korábbi találkozó. Nagyon szépen Biztosan. köszönöm. Jó pihenést kívánok. Nagyon szépen köszönöm. Önök ugiatilát hallották, a 18. kelet polgármesterét. A műsort a 18. keleti önkormányzat támogatka. 06148909999 és egy Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Azért a hosszú nyári születbe konzervek vesznek? Nem. Abszolút nulla? Nulla. Hát sajnálom. Jó nyalávást kívánok! Köszönöm szépen! 0614890999 és 06367161. 6 perc múlva lesz reggel fél 10. Ez a KFJ minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiala János műsora. holna Filipov Navracsics karácsony bácskai. Hétfőn nem lesz érülelebonyolítás, a KFJ kedden reggel találkozunk. Laci elküldöd nekem, akkor az interjút e-mailben. Nekem, hogy akkor meg legyen? Ig, a, igen, igen, igen. Jó, akkor lépés különb. Jó, köszönöm. 1489 és 0636771161 hat egy. nem mutatnak érdeklődést, akkor nem biztos, hogy hosszú távon szeretném itt meneszteni a ssss m. Ez még az a Deep Purple, amiért én éltem-haltam. Mondjuk nem volt nehéz. hát én is, és azóta is. Töretlenül. Hát ez. ez szabak nincsenek. Tehát amikor te nem telefonálsz, akkor olyan hangerővel szól, amitől a hompula konkrétan kifutna a lakásból. Parcó és dörző ez a zene, óriási. Ez elképesztő. Először gondoltam, hogy Lázár János, olyan, de hagyjuk Lázár János. Érdekes, hogy nekem soha nem volt itt öltünk, mindig csak így, Erre nem tudok neked mit mondani... Ez így nem érint meg. Szóval nekem egy picit olyan önc öncélú tekerés ez akkor is, hogy a... Bizonyos szempontból jó. igen, tehát ebben nem fog tudni veled vitatkozni, de... de igen, tehát kétségtelen, hogy nagyon-nagyon izé, tehát ilyen hatékony meg látványos tekerés, de rám akkor is hát ami meg a Cepelint illeti ugye hát a, a régi Purple-t nem láttam de aztán, aztán láthattam ami a Cepelint illeti hát az Cepelin Doors a Pink Floyd-ot láttam, de az se olyan volt már, tehát abban a két tulaj nem játszott egyszerre. Vagy bivaj. Az a Gilmore féle Pink Floyd-ot láttam háromszor. Mindig külföldön. Kedre hozott ceferint. Nem, mint a meg kéne a Deep Purple, de hát én ezt hangról hangra, meg taktussal-taktussal érzem. Tehát ebbe igazából semmiféle célú tekerés nincsen van ki. Hát nézd, ez ízlés kérdése ebben. Nem fogjuk tudni a Gézával dűlőre jutni. Itt önállósította magát a CD-t. Ezt engedélyezte nekünk a, Ez volt a CD lejátszónak a, Vagy a CD-nek a reagálása A telefonokra Megsértődött Vagy épp ellenkezőleg. Ha nem telefonálnak a mai műsorból Még 5 perc van hátra Vagy lesz No, no, no, no. Az alsó a Margit hídnál, Pesten óvatosan közlekedjenek, vagy pontosabban a valószínűleg sehogy sem, mert a hajó kiemelése, vagy darabjainak kiemelését kezdik meg. A folyamán írja az egyébként nagyformát futó index. Magyarország ilyen a dél-kúriai külügyminiszter. Ma érkezik. Ha jó rendeltek el. 06, és nulla először 614 099, valamint 036776 másodszor 105 Reggelt, hát, ha nem csalódom, akkor centem te is 1994. augusztus 19-én ott voltál Bécsi helyen, a repülőtéren az ara pingfajda, ugye jól, jól gondolom? Fogalmam nincs. Hát, nem mondtad, hogy voltál két kártyánál. Rádban is voltam, igen, igen. és utána helyen egy repülőtéren volt 94, Ont 25 éve. Szerintem ott voltál, biztos. Biztos, Lászlász, nem szépen. tudom. Fogalmam nincs, egy képet kérek róla. 061 és 06 Senki többet? 35. dörö.fialajanaskukac.gmail.com Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha nem volt az utolsó, akkor megmaradt kísérletinek, melynek elkészítésével egy között csorbalászló volt. Segítségemre a Laci neki szól. Köszönöm az összes stratégiai partneremnek, a civil rádiónak, az Úristennek, a Szerencsémnek és a hátteremnek, nem feltétlenben a sorrendben, hogy lehetővé tette, hogy ma is legyen műsor. Jó reggelt! Jó reggelt! Egy fél mondat még a Beatles-ről. A... Én zeneművészeti jártunk Konziba, Miskontra. Tehát klasszikus zenét hallgattunk és tanultunk reggelől esti. De azért voltunk néhányan, akik metált hallgattak. Az, van, aki transmetált, van, aki modern de a Deep Purple Charging azt együtt minden nap. <tosz> és hallgatjuk, hogy tízágyos szobákban laktunk egy kurva nagy kollégiumban, <tosz> és tí tízen sívítottuk este. És egy félmondat a Pink van <tosz> egy hegerű barátom ő kettő de úgynevezett könnyűzenét. Hallgat az egyik a Deep Purple, a másik a Pink Floyd. és 94-ben valóban a Bécsói helyi reptéren volt egy Pink Floyd koncert, és fantasztikus volt. Köszönöm, hogy telefonált. Hogyha valaki most telefonál, én rámolok, akkor fölveszem. Tehát amikor én elköszönök, az nem azt jelenti, hogyha valaki még becsúsztan itt a forgóajtón, akkor ez ki lenne a itt. Csak össze-vissza járnak. szoktak kérdezni a Honpola, hogy merre járok, de nem tudok jól válaszolni mindenfelé. Egyszerre több helyen. El vagyok engedve? Ugye, ha az ember föld akkor már nem ül vissza. Ma van a Korpás Kriszt a születés napja. Köszönöm